Mm. Du vet på iTunes och Acast och några sådana ställen Så kan man bara ha 150 avsnitt verkar det som Oj då, vi som har jättemånga mm. Några av våra gamla avsnitt liksom försvinner Så att man bara hittar dem på Castbox Ja, men det gör ju inte så mycket Vi kommer ut med nytt varje tisdag Ja, men det är lite sorgligt ändå De gamla intervjuerna och allt det Det var ju roligt när vi började och... Är du lite ledsen för det? Ja, jag vet inte det Men du kanske lite... måste sorgbebearbeta det Ja, vi gjorde ju sorbearbetning också. Ja, men gör så här då, att du buntar ihop alla sorgbearbetningsnummerna till ett nummer. Och då kan man ju lyssna på det i ett enda svep så. Så ah. behöver det inte försvinna så många avsnitt. Det ja, just bra. det. Då tjänar vi tio avsnitt. Plötsligt kommer det tillbaka tio gamla. Ja, men det var väl kul. Mm. Då har du lite att göra nu när jag ska gå och jobba. Va? Ska du jobba hela natten? Ja. Vad sorgligt. Don't tell me that your life is dull and gray. Hej och välkomna till avsnitt 144,5. Ett bonusavsnitt av Bonuspappan och Plusmamman. Ett enormt långt bonusavsnitt. Hur långt blir det tror du? Jag tror att det blir över två timmar och det kommer ju bli rekord med råge. Det är bara vissa starka, uthålliga, härliga lyssnare som klarar av att lyssna på hela. Men man måste inte lyssna på hela avsnittet i ett svep utan man kan ju ta det faktiskt avsnitt för avsnitt. Det var ju de här avsnitten vi gjorde om sorgbearbetning efter vi hade intervjuat Anders Magnusson. Just det, så det var våren 2018. Efter avsnitt 50 någon gång där så drog vi igång en serie med till slut- 13 avsnitt tror jag det blev. Ja, Man kan ju då ta ledigt från jobbet och ha det som jobb att en dag lyssna på hela det avsnittet. Framförallt är ju våra tips att gå in på sorg.se och ladda ner den första handboken som är alldeles gratis. Och vill man sedan beställa själva bokens sorgbearbetning och testa själv så kan man göra det. Precis. Och vi sänder i vanlig ordning i samarbete med Hallands Nyheter. Tänk nu fick jag säga det. Mm. Dagsstidningen i Varberg och Falkenberg med omlöjd, som finns på webben www.hm.se. Det finns också i mina föräldrars brevlåda. Mm. varje morgon. Det är bra för då vet jag de vad det är för dag. <laughs> ja, just det. Utom söndagar när det inte kommer någon papperstidning. Väldigt förvirrande. Idag är det lördag och... Eh... Vi är en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Kände du att allting kom i en annan ordning? Ja, det är som ett parallellt universum detta när vi skickar ut många avsnitt i en enda följd. Så att eh, vi kommer inte att kommentera något emellan utan ni kommer märka när ni hör signaturmelodin och sen avslutningstrudelutten att oj, nu är det ett nytt avsnitt av svårbearbetning. Tänk, det här i två år sedan. Kände ja. du att det var någonting som hände när du gjorde Sörbjörvetningen? Ja, och det kan vi ju redan nu berätta för lyssnarna att eh, i de sista avsnitten där när jag läser upp brevet för dig så blev jag ju väldigt berörd och det gjorde dig känslosam också. Mm. Och sen intervjuade du ju först Anders Magnusson i avsnitt 50 och sen efter vi hade gjort allt det här så intervjuade du honom en gång till. Mm. Och det kan man ju faktiskt nästan börja med om man nu är sugen på att gå igenom sorgbearbetning så kan man faktiskt lyssna på intervjun med Anders Magnusson först för att få reda på lite mer hur det fungerar och hur han har kunnat använda den här metoden i Sverige. Sen intervjuade vi ju även Maria och Louise som jobbar i Kungsbacka, också de med sorgbearbetning. Just det, och det finns i ett avsnitt eh, som heter Compassion Awareness. Ja, lyssna på det med. Ja, men då kör vi igång första avsnittet av Sorgbearbetning. Mart, ah. är du redo? Ja, vet inte. Jag tror det. Men vi ska ju köra det här sorgbearbetningsprogrammet. Ja, det är lite nervöst. Känner du att du har någonting att bearbeta? Mm, ja och nej. Men tänk om du som är sådär grymt, positivt och happy bara plötsligt bara shit vad mycket jag hade att bearbeta vad sad det blev. Vad tråkigt det skulle vara. Jag hoppas ju att jag automatiskt har bearbetat en del grejer. Du menar med ditt korta minne? <laughs> Eller att jag har gått lång tid? Vi får se. Let's go Hej, välkomna till det första av 12 specialavsnitt av Bonuspappan och Plus En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och de här specialavsnitten ska handla om sorgbearbetning. Ja. Det låter ju kanske väldigt sorgligt, men det boken heter Sorgbearbetning och är ett handlingsprogram för läkning och vad var det? Känslomässig läkning, vid dödsfall, separationer och andra förluster. Ja, då tänker jag att först och främst så kan vi ju hänvisa till avsnitt 50, där han som översatt den här boken pratar lite mer om själva programmet. Just det, Anders Magnusson som är vd för Svenska institutet för sorgbearbetning. Ja, så tänkte jag att vi kunde upprepa det här med att sorg inte bara behöver innebära att någon har dött. Nej. Det är i och sig en sorg. Så att där kan vi säga först och främst, ja men det är sorg att någon har dött. Någon närstående. Det var väl så det började lite också med föräldrar som hade förlorat ett barn. Ja, precis. Och då tänker man att det är en sån sorg som man absolut inte kan komma över. Men den här boken säger att det kan man. Mm. Däremot kan man aldrig glömma. Det är två olika saker. Mm. Sedan kan man ha sorg efter separationer. Mm. frivilliga eller ofrivilliga. Jag tänker att det själv personligen skulle jag tycka att det var jobbigt att komma över en separation där man blir lämnad eller kanske blir bedragen. Ja, det tycker jag också, men, men det kan vara nog en annan problematik där. Att den som lämnar också har ett bagage eller känner ett ansvar eller känner att man står i skuld till ja, den man har lämnat. Det, jag tänker att Oavsett hur det ser ut, om man skiljer sig som vänner för att man har växt ifrån varandra eller då lite mer dramatiskt att det har hänt någonting och den ena vill och den andra inte vill. Oavsett så är det en separation som lämnar efter sig någon slags hål som man kanske inte riktigt hinner bearbeta i allt praktiskt och, och vad det innebär. Och sen har man ju barnen i allt det här, kanske. Mm. Och de kan också lite lätt glömmas bort, tror jag. Och sen så finns det ju väldigt många andra typer av förluster, förluster av olika sammanhang jobb om man är med i något rockband eller att man blir kompisgäng gammal och... och inte längre ska vara med i ett rockband. Ja, man kanske inte kan göra saker som man kunde förr kanske där man, man förlorar så att säga sin fysiska status. Och... Sjukdom ja, och mycket ja, och vänner som sagt också. Ja. att man kanske bryter ett ben och så kanske man inte längre kan spela innebandy <laughs> det, det låter som att som när jag var <går> pajade med knä senast. Ja, nej men allt sånt. Du kan förlora ett jobb. Mm. Du kan förlora allt du äger i en brand. Ja, det måste man ju verkligen bearbeta. Du kan förlora en vän som flyttar långt bort. Mm. Alltså då kanske man inte har förlorat varandra som vänner men man har förlorat den här dagliga kontakten. Mm. Så det finns ju så enormt mycket som faktiskt räknas till sorg. Som man kanske mm. inte tänker på när man hör ordet sorg. Så det gäller att inte att hänga upp sig just på den betydelsen. Nej. Och sen visst vi i en podd som pratar om livet i en bonusfamilj. Men just de här avsnitten tänker vi ju. rikta sig till typ varenda människa. Ja. Och så sa ju Anders Magnusson också. Att alla har ju bagage. Alla har upplevt sorg. Ja. Och sen besväras man olika mycket och ofta av det. Mm. Så vår idé är i alla fall att vi ska läsa igenom den här boken. Jag och Martin. Mm. Vi tar ett kapitel i taget och så får vi se vart det vi hamnar någonstans. Reflekterar vi lite spontant. Så det vi ska börja med nu är ju att läsa första kapitlet. Mm. Då kan du väl passa på att säga till dem som inte har köpt boken var man kan köpa den. Det gör man ju enklast och billigast via hemsidan som är www.sorg.se. Där finns även en annan bok att ladda ner som pdf ifall man vill börja och kolla lite vad det handlar om. Den heter När brustna hjärtan läker. Mm. Det kan vara en bra start. Ja, och sen ska vi ju understryka att vi är inte professionella sorgbearbetare. Utan detta är våran resa genom boken. Och boken kan man köpa och gå igenom själv. Men man kan också gå till en utbildad sorgbearbetare och göra en slags terapisession. Ja, och man kan även dels ha någon kompanion i arbetet, men man kan även göra de här övningarna helt själv också. Och jag kommer få extra lyxigt, för jag kommer ju faktiskt att få en utbildad sorgbearbetare med mig på min resa. Så vi får se om jag blir mer evolved än vad du blir. <laughs> Antagligen. Jag kanske har mer sorg att bearbeta än vad du har. Det får vi också se. I... Utdrag ur boken Sorgbearbetning, sidan sex. Vad menar vi med bearbetning? Bearbetning innebär att må bättre. Bearbetning innebär att ta kontroll över effekterna av vad du varit med om istället för att låta vad du varit med om ta kontroll över dig och din lycka. Bearbetning innebär att finna en ny mening att leva utan att vara rädd för att bli sårad igen. Bearbetning innebär att ha tillgång till sina glada minnen utan att det störs av ånger och samvetskval. Bearbetning innebär att du tillåter dig att vara ledsen och prata om dina känslor oavsett hur de runt omkring dig reagerar. Bearbetning innebär kunna förlåta andra när de säger saker som beror på deras bristande kunskap om sorg. Bearbetning innebär att du en dag inser att det är normalt och hälsosamt att prata om de förluster du upplevt. Men viktigast av allt, bearbetning innebär att du får tillgång till de verktyg som du skulle fått redan som barn. Dessa färdigheter tillåter oss att möta våra förluster direkt. Jag tänkte lite kort bara så här innan vi kör igång också säga upplägget på boken. Och Den består av tre delar. Mm. Första delen är se problemet. Andra delen är förbereda sig på förändring, påbörja bearbetningen. Och sista delen är finna lösningen. Första avsnittet heter sorg, en försummad och missförstådd process. Mm, det är det som vi har läst. Det är det som vi har läst. Vad var din spontana reaktion? Jag tänkte att vi kunde ta det in först för nu hade jag pratat så mycket. Jaha, det kan vi ta. Dels så funderade jag lite på hur mycket sorg har jag egentligen? För jag mår ju bra. Jag trivs här med dig och familjen och allt sånt. Men det stod bland annat att varje människa kan ha kanske upp till 40 förluster under ett liv. Och det är klart att jag har förluster. Så jag får ju fokusera på dem och just nu tänker jag kanske på två stycken som är kopplade till personer och en som är kopplad till en händelse. Mm. Och det behöver jag inte säga exakt vad det gäller utan det är sånt som jag kommer att gå vidare lite med tänker jag. Ska jag säga nu då? Jag har ju läst också det här första kapitlet nu och jag känner mig så här, jag är, du säger alltså att jag är så otålig. Mm. Så jag vill ju läsa andra kapitlet nu. <laughs> men eh, jag är verkligen taggad på detta för jag känner ju att jag bär nog både på medveten och omedveten sorg. Mm. Saker som har hänt mig. Eh, jag kanske inte har förlorat människor till, till döden utan men jag har förlorat en hel del människor ut efter min väg. Mm. Både av separationer. Jag har ju två skilsmässor bakom mig. Mm. Och eh, den allra första separationen är jag ju faktiskt lite nyfiken på. Alltså inte separationen från min första man utan den som jag hade från mina biologiska föräldrar. Som du inte vet någonting om egentligen? Nej, och som jag inte upplever har påverkat mig jättemycket. Men som många människor ändå så där, är du inte nyfiken, vill du inte veta. Och jag tänker att det kanske är så att det finns en större betydelse där för mig än vad jag är medveten om. Det får så, du upptäcka längs vägen lite. Ja. ja, lite så. Och sen. Så läste jag det här att förlust kan också vara förlust av tillit, trygghet och kontroll. Mm. Det tyckte jag ju var väldigt spännande för mig personligen. Att man har förlorat tillit till saker och ting. Ja. Jag tänkte på en sak som stod. Det om intellektuell förståelse. Och att man inte kan läka hjärtat med hjärnan. Mm. Det blir en utmaning för dig? Ja, för jag tänker att, inte att använda jag, jag kallar mig inte intellektuell men jag tror att jag tilltalas av logik och, och vetenskap och så på ett sätt mer än känslor. Att jag är ganska faktabaserad i, i mina val på något sätt. Så det tänker jag att eh, det kan vara bra för mig att inrikta mig på faktiskt att detta är handlar om handlingar som man gör, saker som man faktiskt utför och att det handlar om känslor. Det är ingenting som jag liksom ska bearbeta genom att tänka så mycket. Mm. Tänkte du på en sak när vi läste det här med att en sorg kan vara vid ett väldigt glatt tillfälle? Som ett giftermål eller att ta studenten eller gå i pension? Ja, just det. Pension ser jag det som tydligare än en, en förlust av en identitet och så. Och det är klart att när vi till exempel gifter oss så kanske vi blir på ett sätt andra personer. Då ska jag, du lämna din fader och moder. Ja, ja jag, jag tänker att det är större skillnad om det är till exempel som i i USA kanske eller i vissa länder där man gifter sig tidigt och det just handlar om att det är först då man flyttar hemifrån och flyttar ihop med någon. Mm. Så har vi det faktiskt inte i Sverige. Det är väldigt många som är sambos som vi är nu. Mm. Eller bara förlovade som vi är. Mm. Jag tänkte på det här med studenten och då tänkte jag på att många, och kanske någon av oss två, hade kanske ett väldigt intensivt studentliv och en stor identitet i att vara student och vara del i ett sammanhang. Och sen, du var ja, ju med tänker, mycket... ja, just det. Nu, när, när man tänker ta studenten så tänker man ju på att man går ut gymnasiet. Aha. Men sen att när jag studerade på, på universitetet så var ju det, ja, de åren och med mycket extra aktiviteter då som eh, studentspex och orkester och det blev ju som en liten egen värld. Och jag har ju kompisar kvar från den tiden. Men eftersom de bor hundra mil bort så träffas vi ju inte så ofta. Och absolut, där finns en identitet, min studentikosa identitet. Jag tänker att du pratar mycket ju... om det sådär. Ja, att, eh... jag kanske lever kvar lite i det förfl förflutna på ett sätt. Det var en väldigt rolig, kreativ tid. Mm. Mm. Nej, men det var väl... Lite kort om vad vi upplevde här i första kapitlet. Mm. Har du någonting att tillägga? En liten rolig detalj. Det stod där att känslor har inga kön. Det finns inget som heter flickledsen eller pojkglad. Och så då tänkte jag bara på gubbsur. <laughs> <Finns> <laughs> men inte... gubbsur är väl man... inget <laughs> ord? Ja, men nu när man vaknar så är man riktigt gubbsur. Jag det har ju inte riktigt med surhet och ledsamhet. är väl ändå inte samma sak? Nej. Och framförallt så är det ju ett konstruerat ord så, som bara är lite roligt. Visst, nöjligt. kanske gubben då är sur på grund av att han inte kan uttrycka sin, sin sorg. Mm. Och därför är sur. Möjligtvis. Mm. Men ska man vara riktigt ärlig så, den surheten är ju inte en annan surhet bara för att det är. Så en den här filmen, Ove. Han upplevs ju som en väldigt sur gubbe. En man som heter Ove ja. ja, men sen när man fick veta vad han hade gått igenom så förstod man ju att det låg mycket sorg bakom det här sura beteendet. Ja, just det. Som han hade gått sorgbearbetning då hade det aldrig blivit någon Oscarsnominering. Det hade inte blivit någon bok. <här> Nej. Nej, men detta var väl en spännande början, Martin. <här> ja, det tycker jag. Och, och snart kommer vi säkert få övningar också. Då kommer det bli ännu mer. Ja, och jag kommer ju nu på måndag och få åka iväg och träffa min personliga sorgtäterpfäft. Så, Så det ska bli också spännande att få berätta om det nästa lördag. Mm. Så varje lördag lyssna på sorgbearbetning 1-12 och eh, vår vanliga podd. Måndagar. kommer på måndagar. Gästen som är på tur nu är Dogger och han pratar väldigt mycket om sorg och förluster också. Så det passar ganska bra. Tänkte vi kunde kanske ha ett litet klipp på honom här. Det kan vi ha. Då avslutar vi med det. Och så säger vi tack för idag Och glöm inte att Livet i bonusfamiljen Kan vara besvärligt Men också härligt Hej, Hej då! då Hej Tänk er själva att inte få kyssa det mm. man älskar liksom. det, är, det är sjukt på något sätt Det går inte att beskriva Egentligen i ord allt som man var för att Från att vara i det här 59 000 på en arena mm. Och bara vara stjärna till att gå till en sjukhussäng och se sin mm. älskade död det, det är värre än en Hollywoodfilm. Alltså. Det, är, det går att skriva i manusen. Alltså det alltså man kan ju aldrig säga att man blir läkt. Eller man brukar säga så här, tid läker alla sår. Ja, man kan säga så, men samtidigt finns det alltid en sorg över allt man inte fick uppleva tillsammans. Liksom. Tänk. Vi har precis startat vårt liv Vi har inte kunnat ens resa någonstans eller kanske skaffa... Vi pratar om att vi vill ha sex barn och liksom, Allt det här det, det är saker som man aldrig fick uppleva liksom. Och det är det som tycker jag Frågor som gnagde i många många år liksom. Men sen kommer en dag när man accepterar det som har hänt Och då blir allt mycket, mycket lättare det låter jättekonstigt, men jag skärmade av med alla och det var just för att folk kunde säga ah, men det var ju tur att hon dog relativt fort i alla fall så hon slapp lida. Säga, och de är inget illa när de säger Nej. så, liksom. Men du, när man hörde det då, man bara, vilket jävla svia, så alltså, man blev så här galen, du vet. Så jag klarade inte av folk, du vet. Och eh, det där var också en lång trappa att gå upp för, liksom att klara av andra människors tankar och saker kring mm. det där liksom Och det bästa var för mig att bara skärma av mig från allt och alla Och det, det var det som blev min räddning Martin, ah? alltså jag har tänkt på en sak Vadå? Jag gör ju det här sorgbearbetningsprogrammet med dig här. Ja. Och sen går jag också på samtal i Kungsbacka. Ja, just det. Alltså jag kommer ju bli så mycket mer utvecklad än vad du är. Tror du det? Tänk att du bara blir invecklad och jag blir utvecklad och jag måste göra slut med dig för att jag har kommit så mycket längre än vad du har. Oj. Men jag har ju mycket mindre sorg att bearbeta. Så jag tror att vi kommer hamna på samma nivå ändå. Ja, men gud vad bra. Mm. Du behöver inte ge slut. Skönt. Härligt. Don't tell me that grey. My only answer is hey, hey, hey, hey, Let's go crazy in the wild and if chance make a child. That just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Bonuspappan och... Åh, oh, det här är jag ska säga plusmamman. Ja, det är det. För det här är en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på... Föräldraskap och relationer. En sak som jag också tänkte säga var att jag tänkte säga det som du sa. Men då kan jag säga att jag ska understryka det du sa. Vilket av det? Att detta är ett specialavsnitt. Mm, det är detta... andra specialavsnittet. Ja, detta är inte ordinarie podd, bonuspappan och plusmamman, som handlar om livet i en bonusfamilj, utan detta är extra extraavsnittet som handlar om sorgbearbetning. Just det, men det kanske blir lite bonusfamilj Bearbetningen också. Bearbetningen av plusmamman och poddpappan. Nu blir och... du poddpappan helt plötsligt. <laughs> Och sorgbearbetning är ju inte bara sorg vid dödsfall utan även separationer och andra förluster. Ja, och eh, har man inte lyssnat på avsnitt 1 så föreslår jag att man letar reda på avsnitt 1 som heter Sorgbearbetning 1. Ja. Och lyssna på det först. Man kan även lyssna på intervjun med Anders Magnusson, avsnitt 50, eftersom det är hans översättning av boken som vi använder. Och på tal om boken så tycker jag också att man kan köpa boken. Och var kan man köpa boken Martin? På hemsidan www.sorg.se och den heter Sorgbearbetning. Och är ett handlingsprogram för känslomässig läkning, viddagsfall, separationer och andra förluster. Originalet är skrivet av två amerikaner som heter John W. James och Russell Friedman. Det tycker jag också är roligt när Anders sa när vi intervjuade honom, han sa "Ja, oh, första gången jag läste den här boken så tyckte jag den var så amerikansk. Sen kallar jag kom på att jag är inte konstigt för att ni är amerikansk. Just det, The Grief Recovery Handbook. Och jag går ju också på lite specialbearbetning. Mm. Jag har fått ett jättefint erbjudande att gå just sorgbearbetning med en coach och enskilda samtal åtta gånger. Så jag kommer bli som en polerad diamant när jag är färdig. Härligt. Ja. Hur var det här första samtalet? Alltså det var helt fantastiskt, det var magiskt. Det var nästan så att små fåglar kom flygandes in i fönstret och började fläta mitt hår. Stekta sparvar som kungen sa ett tal. Nej, små fåglar som har små klänningar och sjunger vackert. Kolibrier. Precis. Mm. Nej men helt seriöst, det var jättehärligt. Jag kände verkligen att det här kommer att frigöra och lösa upp knutar som jag har knutit i många år in i min lilla kropp. Det låter spännande. Faktiskt jättespännande. Och jag tänkte att jag skulle bara läsa lite snabbt här vad det står i deras pamflett. Och de jag går till heter Compassion Anhörighetscenter och finns i Kungsbacka. Och man kan nå dem på www.compassionanhörig.se. Står det verkligen anhörig med ö då? Nej, det stod horig men jag vill inte säga det i podden. Men du... Vi måste nog ha den rätta adressen. Okej, okay, då säger jag det en gång till. Compassion, med C då. C-O-M-P-A-S-S-I-O-N. Compassionanhörig.se Jag undrar om de tänkte genom det där. Jag tror tittar. att om man googlar på compassionanhörig Anhörig Kungsbacka så kommer man väldigt snabbt hitta hemsidan också. Ja och de har ju inte bara det här sorgbearbetning där utan de har även anhörighetskurser, enskilda samtal och så bjuder de ibland in speciella talare och, och sådär så att jag rekommenderar de här människorna och det här företaget starkt. Och din samtalskurs är alltså utbildad av Anders Magnusson? Precis, utbildad sorgbearbetningscoach. Och det heter ju Svenska institutet för sorgbearbetning, det ligger i Stockholm. Och meningen är att jag ska få ökad förståelse för myter om sorg, tillfälliga lättnader, intuition, intellekt och känslor, ursäkter och förlåtelse. Mm. Nu lät jag kanske lite så här konstig och ironiskt när jag läste. läste. Ja, för det var just det jag läste och så har jag bara en lins i så jag läser bara helt vinnukt just nu. Ja, det. Men jag tycker att detta är nog, av allting jag har gjort, så känns det som att detta är någonting som kommer att bara, den här sista lilla pushen över Pusselbiten. till. Pusselbiten? Ja, mitt pussel kommer att bli komplett. Kommer därför. det bli som en, en helt ny fest med och sambo? Mm, jag kommer att vara redo för äktenskap, Martin. Just det, vi har ett år på oss ungefär. Men ska vi ta och läsa nästa kapitel? Just det, kapitel två. Vi läser det och så återkommer vi med lite tankar om vad vi tyckte. Så, innan vi sätter igång och pratar lite om vad vi kände när vi hade läst det här kapitlet så tänkte jag att jag ville säga än en gång att vi är inte utbildade sorgbearbetningsterapeuter eller någonting annat. Utan vi är bara två människor som läser den här boken och pratar om vad vi känner och tycker och tänker när vi har läst boken. Det enda vi är experter på är våra egna liv. Jag är inte expert på mitt liv, kan jag inte är påstå. Inte? Nej. Det tycker jag. Tycker du? Du är expert på dina känslor. Nej. <laughs> inte? Nej. Men nu tänker jag berätta vad det här kapitlet hette i alla fall. Mm. Det är kapitel två och det heter Förstå problemet. Och det beskrivs så här. Sorg är komplicerat nog utan att man försvårar det ytterligare. Dessvärre kan många andra faktorer förvärra- vår reaktion på förlusterna och hindra vår läkning. Detta kapitel kommer att göra dig uppmärksam på några av de fallgropar som kan fördröja eller förhindra din bearbetning. Det är bra att veta vad som kan förhindra ens bearbetning. Ja. Och det, jag tänkte att det var mycket som handlade om myter, alltså sånt som vi bara har hört och så tror man på det och så tänker man att så är det. Den myten jag tänkte mest på var den här, de här fem faserna. Ja, de kallas sorgens fem faser, men handlar väl egentligen om döende processen. Ja, precis. Det var ju dr Elisabeth Kübler-Ross som fastställde de fem känslomässiga faserna för en person som liksom hade fått, eh, blivit diagnoserad en dödlig sjukdom. Mm. Det är förnekelse, ilska, köpslående, depression och accepterande. Mm. Och sen så har folk bara slängt på det på all sorg. Ja just det och då berättar de att det, att det är felaktigt Till exempel förnekelse Då tänker jag Om jag ser tillbaka på när min morfar dog Så det går ju inte att förneka Att han fick cancer och dog Nej det är ju väldigt få dödsfall som förnekas Det kan ju vara någon enstaka som får Ett ryck och, och säga Nej men mitt barn är inte dött eller något sånt där Men det är ju men då är 99% det Av folk på, som av har förlorat någon Förnekar ja. ju inte att de har förlorat Samma ilska, jag kan ju inte ärligt säga Att jag känner ilska över min... att han dog. Jag, man skulle kunna tänka att ah, jag blir arg för att det var orättvist att han fick cancer. Jag skulle väl kunna känna att om jag har blivit orättvist behandlad och det finns en sorg som, som jag tänker liksom försöka bearbeta då skulle jag kunna känna en ilska över, över den processen på något sätt. Däremot inte någon förnekelse. Nej, så... Det var väl lite att det var lite av en myt. Sen så tog de upp sådana här vanliga reaktioner vid sorg som de allra flesta som sörjer har och att de är snarlika. Och det var en känsla av bedövning, mm. reducerad koncentrationsförmåga, oregelbunden sömn och förändrade matvanor känslomässigt berg- och dalbana. Och jag kan ju säga att jag direkt känner igen de här symptomen på hur jag mordde för två, tre veckor sedan. Ja, just det. Och då var det ju ingen som hade gått bort i mitt liv, utan det var en annan sorg jag upplevde, kan man kanske säga. Mm. Så att det, det stämmer. Jag kan skriva under på det. Jag tänkte även på de här orden. Jag gillar ju ord. Jag jobbar med ord. Du är en ordnörd. Och. Men det gillar jag. De kallar det S-ordet, nämligen skuld. Att det. Är blir felaktigt att använda det. Att man skulle känna skuld över att någon dör. Ja, för Så... skuld är ju att man har gjort någonting medvetet. Mm. Och då ska man känna skuld. Om jag går och dödar någon, då kan jag känna skuld för att jag har dödat någon. Ja, men det är ju ett väldigt speciellt dödsfall. Ja. Även överlevare, att man känner sig som en överlevare, är inte produktivt. Det leder inte vidare. På vilket sätt då tänker du? Ja, det är negativt på flera olika sätt, eh, står det i boken. Bland annat att det kan bli som en, en slags identitet att man är den som överlevde. Och egentligen kan man ju inte överleva ett dödsfall. Det är om någon försöker mörda dig så kan du överleva. Men du kan inte överleva någon annans bortgång eller självmord. och men menar de inte att man bara lever längre? Alltså att man det, överlever den personen? Ja, och så, så kan man säga att det är korrekt. Men i den här sorgeprocessen. så blir det på något sätt en, en diagnos eller en, en definition som, som då hindrar dig. Då. Något annat som hindrar sorgbearbetning är också att vi har socialiserats på ett sätt att vi vet inte riktigt hur man hanterar sorg. Nej, det är mycket så där att man, in, man ska bita ihop. Man ska Var inte, inte... ledsen, ja. håll dig sysselsatt. Eller det där att man tror att man inte kan komma över någons död, även om det är en väldigt nära anhörig, om det till och med är en partner eller ett barn. Vi tror att vi, jag kommer aldrig komma över det. Mitt hjärta är för alltid krossat. Mm. Och så är det inte. Däremot så kommer vi aldrig att glömma det. Men det är ju något annat. Mm. Sen en annan sak är ju som jag tyckte var bra. Att det är aldrig för tidigt att påbörja en sorgbearbetning. Det tänkte jag också på. Vad kul att vi tänkte på samma sak. För det stod i boken att det är aldrig för tidigt. Nej, och de hade ju jobbat med begravningsrepresentanter. De som är kanske de första, som, första utomstående som möter de som är kvar efter ett dödsfall. Det är aldrig för tidigt att påbörja sorgbearbetning- jag brukar tänka att det är aldrig för sent att ge upp. <laughs> var det ju någon som sa... <laughs> det, det var nog Rani Eriksson, komikern. Glöm inte det. Det är aldrig för sent att ge upp. <laughs> men jag tycker det har lite dubbelbott. Det, alltså det jag förstod att du sa du ju komisk synpunkt. Ja. Men jag tänker för att jag pratade med en, en väninna som... Ja, alltså hon älskade inte sin man längre och han uppskattade inte henne och, och det var väldigt eländigt. Och då tänkte jag att man är aldrig så fast som man tror. Och då är det är aldrig för sent att ge upp. Man får, alltså hon kan ju faktiskt nej, men det här funkar inte och så gå vidare och göra slut eller någonting sånt. Då kan ju det också vara att det är inte är för sent att ge upp. Är ja, det just är det. På, på en relation så jag. Även om man har varit ihop länge, så ska man inte ta det som ett argument för att inte skilja sig. Nej. Nu ska man ju inte tro att vi är för att man skiljer sig. Men jag är inte för att man är kvar och lider heller. Nej, det har vi ju det är en helt annan diskussion det här med de som kanske Jag stannar kvar jag också för sorg barnens skull. Jag tänkte kund, att det hade eller... lite med varandra att göra. Ja, just det. Mm. <laughs> det har aldrig för tid att påbörja läkningsprocessen så då kör vi på det. Jag tycker det sista på kapitlet var skönt att ta till sig och det är det här, det är inget fel på dig. Nej, just det. Det är lite det där att vi ska inte följa det här som vi blir inlärda, att man är... I Nej, och att sak och ting behöver inte ta en... Det finns inga faser i sorg, står det också någonstans. Att det får ta den tid det tar. Och, och att all sorg är unik och individuell. Ja, just det. De sa det här också att eh, även om det kan vara skönt att prata med andra som har genomgått samma sak och att det kan vara bra och produktivt mm. i viss del men att man kanske inte ska fastna i det för då isolerade man sig. Hur, vad tror du att de tänkte där? Ja, men om du säger så att ja men min granne har ju också förlorat ett barn. Då kommer jag agera precis som min granne gjorde. Jag kommer gå igenom samma sak, jag kommer känna samma sak. Och så är det inte, eftersom all sorg är... Individuell. Ja, personlig, unik. Ja, ja. jag tänkte så här nu. Att eh, vi bara skulle ta en liten snabb sån där. Hur känner du just nu runt det här med sorgbearbetning? Du får jag, två sekunder på det tänka. Jag känner två saker. Dels känner jag att jag har fortfarande inte bestämt mig för vilken sorg som jag ska bearbeta. Eftersom jag inte heller har någon enskild väldigt stor sorg som jag lätt kan plocka fram. Det kanske och, kommer uppenbara sig. Ja, jag tänker så. Jag, jag vill inte forcera fram något att, att jag redan nu börjar tänka för jag tror vi ska göra något, något form av diagram sådär sen. Åh, oh, det älskar välja. ju du. <laughs> ja, och överhuvudtaget så den andra delen som jag tänker på spontant är att jag längtar ju efter att ha, få de här arbetsuppgifterna. Mm. där, där ja, men det, är bra det är mycket för, på teoretiskt många sätt, faktiskt, nu i början. När man ja. skriver... Och läser, för det är någon slags koppling mellan handen och hjärnan mm, vad jag mm. förstår. Men just att det är mycket teoretiskt nu i början också, sådär. Mm. Och jag som då har gått utbildningen, eller inte utbildningen, jag går samtalen hos en som har gått utbildningen, som jag sa i början, kommer ju gå fram lite snabbare. Så vi får ju se var vi hamnar, i vilken fas vi hamnar sen. Så jag känner ju bara lite som du, att man vill komma igång och fortsätta. Mm. Och på tal om det så vill jag påminna om någonting som står i början på boken, tror jag. Och det är att de, de rekommenderar att man läser boken och sen läser den en gång till. Ja, just det. Ja. Den uppgiften jag har fått är att jag ska läsa kapitlet och sen ska jag läsa den en gång till och stryka under det som jag fastnar för. Mm. Och sen får jag en uppgift. Det är, klassisk, det är som tre det är saker. Läsa... Stryk under och sen får jag uppgiften. Mm. Men upprepning, det mm. funkar på allt. Mm. Och vi kommer att upprepa oss, inte med innehåll men att fortsätta göra de här lite kortare specialavsnitten om sorgbearbetning. Så håll utkik även kommande lördagar. Och på måndag så kommer det ett helt nytt avsnitt med tema tonår. Ja, just det. det är ett ordinarie avsnitt- Nummer 52, där vi intervjuar en av författarna till tonårsboken, Katarina Wölke Haglund. En väldigt bra bok om du har tonåringar. Och det har ju vi. Ja, men mm. det är därför vi har boken. Fortsätt lyssna och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Martin. Ja. Skulle inte du säga det här med att ifall de gillar vår podd så får de jättegärna ge oss bra betyg på iTunes? Ja, just det. Att man äh, trycker där och sen även kanske skriver några rader i en kort recension. Man får gärna säga så här, Plus -mamman, hon är ju väldigt snygg mm. Men, och smart också. Det vet ju alla redan. Får väga upp det där som Kristoffer sa av mig, att jag var ful <laughs> och inte speciellt snäll. Nej, Kristoffer... Så jag pratade om i förra avsnittet, har du glömt ja, det? Nej, jag minns inte bara att han hette Kristoffer. Jag tror han hette något annat. Mm. Jag är inte koll på dina ex. Maria. Mm? Vad gör du? Även jag läser. Du läser väl inte sorgbearbetning? Jo. Men vi skulle göra det tillsammans. Jaha. Du kommer ju före mig nu. Nej, men vadå då? Ja, det är inte bra.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 Hej och välkomna till ett tredje specialavsnitt av Bonuspappan och Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Men just det här avsnittet har tyngdpunkt på sorgbearbetning. Mm. och man ska inte haka upp sig på ordet just sorg i sorgbearbetning, för det här är egentligen en bearbetning av alla oförlösta känslor som du släpar omkring på. Ja, vi följer ett handlingsprogram som vill ha känslomässig läkning även till separationer och andra förluster. Och boken som vi följer är skriven av John, John, Wee säger alltid. John W. James och Russell Friedman och översatt av Anders Magnusson som vi intervjuade i avsnitt 50. Har ni inte lyssnat på de andra två sorgbearbetningsavsnitten så kan ni backa tillbaka och ni kan även börja med avsnitt 50 om ni vill. Mm. Och vem är Anders Magnusson? Han är Vd och grundare av Svenska institutet för sorgbearbetning. Ja, och du har ju varit i på din andra träff i Kungsbacka. Ja, jag har ju fått glädjen att gå den lite mer handledda varianten av det som du och jag gör. Ja, just det. Så jag får ju extra skjuts i min sorgbearbetning. Och det är Compassion Anhörigcenter som drivs av Louise Lirhagen och Maria Hoffman. Ja. Och vill man nå dem så kan man Gå in på compassionanhorig.se och det som med C, compassion. Eller så kan man skicka ett mejl till dem info att compassionanhorig.se mm. vad, vad gjorde ni nu? Jag fick ju läxa från förra gången att läsa igenom kapitlen 1, 2, 3 4, 5. till och med. Fy, jaha, det hörde inte jag. Jag hörde bara ett och Ja till tre. Och så stryk under och så även får jag skriva så jag skrev... Myter om sorg. Just det. Och eh, just nu kommer jag ju då inte på vad jag mer gjorde. Men idag har vi pratat om eh, vad vi bär med oss från vad vi har för uppfattning Som till exempel tänka att tiden läker alla sår. Det är en sån där myt. Ja. Det är en, alla det är alla säger det och tänker det. Men vi vet inte hur mycket sanning det ligger i det. Eller att sorg är en negativ känsla. Det är också någonting som man Ta för Aha, att, det är en myt, att det inte måste vara negativt. Nej, att sorg är en naturlig process av att du har förlorat någon. Så det är varken negativt eller positivt egentligen. Nej, det är bara helt naturligt. Ah. Och eh, sen pratade vi om andra känslor som ilska och, och sådana känslor som man kanske själv har blivit uppväxt med att trycka undan lite. För att det mm. anses som att det är lite fulare känslor. liksom Ilska ah. och ledsamhet, att vara inte ledsen och. Var inte arg, säger man ju. Så. Men att även de känslorna, att det är jätteviktigt att de får passera igenom. Annars så stannar de i kroppen som en obearbetad energi nästan. Mm, mm. Och så ligger det kvar där inne och bara grottar tills någonting annat kommer och, och peta på det. Så kan man bli jättearg eller jätteledsen för en sak som kanske inte var så stor i nuet. Men det rör vid punkter från dået. Det är det sorgbearbetning handlar om. Att knyta upp de här oförlösta känslorna som vi har, som, som har fastnat där inne i kroppen. Ja. Och jag fick tänka lite på hur jag var uppväxt. Och att välmenande vuxna människor kanske har sagt till, och jag också som vuxen säger till barn att var inte så högljudda eller men inte gråta här där folk kan se dig. Det. det är mm. sådana saker. Som man menar ju inte så illa, man tänker bara att ja, men om du ska funka i, i samhället så kan du inte bete dig hur som helst, så tänker man. Men för ett barn när man säger till dem att de inte ska bete sig så är det att du diskvalificerar dem. Alltså du säger att det är fel på dig ja, och att nästan att man kanske utesluter dem. Att barnet upplever en känsla av att bli utesluten från det som då uppfattar som normalt. Ja, det är ju obehagligt, ja. Och en sak som jag också lärde mig var det här när man skickar ett barn till sitt rum. Det är ju säkert jättepopulärt. Jag kan faktiskt säga att jag brukar inte göra det. Nej. Så det så gott att jag gjorde något rätt för att jag, har gjort, jag har gjort massor fel. Men i alla fall det här med att man skickar ett barn till sitt rum. Att det är jättetraumatiskt för ett barn på en ganska eh, på reptilnivå. För att det handlar om att när du blir utesluten från flocken så betyder det i naturen att du dör. För att du behöver flocken för överlevnad. Ja, så blir du utesluten från flocken så dör du. Så när du skickar ett barn till sitt rum så känner barnet instinktivt att nu är jag utesluten ur flocken. Jag är liksom... Och då får barnen någon slags dödsångest. Så var det ju säkert långt bak i tiden och är fortfarande för andra djur. Mm. Och det klassiska är ju Emilie Lönneberga. Ja, han skickas Emil för grannade ja Jag vet inte. Anton snickebord. var väl inte. Anton hette pappa Anton. Anton hette han väl. Drängen hette Alfred i alla fall va? Men pappa Anton. Alma och Anton. Nej, jag kan ha fel här så att ni kan mycket väl tycka att jag har fel. Men han skrek ju väldigt mycket och Emil också. Så att... Ja just det. Och jag menar det blev ju en sån bestraffning att han fick sitta där. Mm, nej det var inte bra. Nej det är en slags misshandel då. Ja faktiskt Men å andra sidan så lärde mig Maria Hon heter också Maria som mm. jag pratar med Att även när vi gör fel Så ger vi våra barn läxor som de kan behöva uppleva så att Vi ska inte deppa ihop för att vi kanske gör en del saker fel Nej. För då får det barnet Den lärdomen i sitt liv Sen så önskar man ju inte att barn Ska få så hårda lärdomar Att de upplever traumatiska händelser i livet Men som förälder du kan inte göra hundra procentet rätt Alltid Det är mänskligt att fela Ja. Vad någon som sa. Någon violist kanske. Violinist. <laughs> det är synd om människorna sa. Sarst. Och Wistrimberg. Ska vi läsa kapitel 3 tillsammans? Ja. Vi har ju gått igenom kapitel 1 och två. Kapitel 1 och 2 och 1 var väl mer en introduktion. Nu kan jag läsa innan till här, tänkte jag. Att kapitel 1 var äh, Sorg, en försummad och missförstådd process. Och i avsnitt två så pratade vi om att förstå problemet. Alltså vad är sorg och, och sådär. Och nu i avsnitt tre så heter det Vi är dåligt förberedda på att hantera våra förluster. Så det är väl det som vi ska läsa om nu. Så tar vi en kort paus och återkommer när vi har läst. Ja men det var det här vi pratade om. Myterna om sorg. Att vi är dåligt utrustade för hur man... Hur man är ledsen. Ja, vi lär oss fel redan från början när vi är små. Ja, men vi lär oss absolut att man inte ska vara ledsen. Var inte ledsen. Nej. Ät en glass. Mm. Var inte ledsen. Vi skaffar en ny hund mm. eller docka eller vad det nu är man har tappat bort. Ja. Att det ska sopas undan väldigt snabbt istället för kanske då som jag lärde mig på min kurs då att man möter barnet i dess känsla. Så här, har du ledsen? Mm. Men hur känns det? Mm. Humor, du vill du prata om det? Vill du, vill du alltså, försöka komma till en dialog? Att inte bara liksom, sopa undan känslan utan aha, vad spännande, du har en känsla. Låt oss titta lite jag, på den. Och jag testade ju det en gång i alla fall med våran minsting. När mm. hon blev eh, både ledsen och arg och lite så. Mm. Och jag tyckte att vi. Sen spårade vi vidare på ett annat samtal och så där. Men det blev att jag faktiskt såg henne och jag tog hennes känslor på allvar mm. och jag sa inte åt henne att, att sluta gråta eller att, att det var fel att hennes känslor var fel på något sätt mm. och det ska jag testa fler gånger mm. Det mest klassiska är väl att man ska ersätta sorgen, mm. man ska göra någonting för att bli glad antingen kommer man själv på strategier att man kanske går och tränar eller man äter som jag sa innan en chokladbit eller Fast det är olika saker tror jag. Aha. Nu är du inne lite på det som är att, att man ska hålla sig sysselsatt. Man ska göra massa aktiviteter så ja, att man blir Ja men också att man ersätter sorgen med någonting annat. Ja men att man ersätter den med, med samma sak. Att Har du gått igenom en separation så ska du träffa någon ny. Har, du, eh, har din hund dött så ska du skaffa en ny hund. Man ja. tror att det går att ersätta och det går inte att ersätta. Nej, du, du vill bara att vi ska ta det i kronologisk ordning. Jag menar bara att... Vi är lärda att vi ska inte vara ledsna utan vi ska ersätta det med någonting annat. Mm. Men Antingen är... med samma sak då eller med någonting annat. Ja, men just den, jag tyckte den punkten stämde in som jag kunde se eh, på mig. Om jag, och jag har ju sagt tidigare att jag tycker inte att jag har några jättestora sorger att bearbeta. Men jag ser fram emot att eh, gräva vidare och kanske upptäcka någonting. Jag tror att du har det för du har vissa quirks som... Eh, Indikera på att någonting har hänt någonstans. <laughs> vi får se vad vi uh -huh. hittar. Men i alla fall så tänker jag att blir jag... Kanske ditt hjärta har blivit krossat någon gång. Ja, men och, absolut. Och då tänker jag att då funkade det för mig, kortsiktigt, att hålla mig sysselsatt. Att distrahera mig själv. Att vara ute och springa långt till exempel. Eller att ja, försöka tänka på annat. Jobba mycket är det många som gör. Ja, skaffa då... en ny tjej är det många eller kille skaffa en ny en rebound. Ja, är det många som gör. Mm. Det är en gäller nog både bodde killa och tjej kanske, men där tycker jag att där var det också lite det här med att man lär sig att man ska sörja i ensamhet. Är du ledsen så ska du inte prata med andra om det. Du... Nej, man får inte gråta in public Det har ju jag och säkert många andra lärt att man får inte gråta när folk kan se en Nej, överhuvudtaget inte visa så mycket känslor det är ju, det är ju inte fint att bli arg heller Nej. bland folk Nej, det det men jag just det här att, att sörja i ensamhet, är, jag kan känna igen mig där att, och, och att man ska bita ihop man ska liksom vara jag känner igen känslan stark. ibland när jag blir eller någonting. och jag kanske inte är hemma så tänker jag, jag ska bara ta mig hem så jag kan vara ledsen liksom. Istället mm. för att vara ledsen där och då När känslan kommer Att jag låter mig själv vara ledsen Eller arg eller vad det nu är Precis då Utan jag måste ta mig hem Där kan jag gråta Och där mm. kan jag eh, så Det är jätteintressant att, att det egentligen är tvärtom Mot det vi lär oss då och just i det här kapitel 3 Så har de hittat sex olika Och vi har nämnt fem av dem hittills mm -hmm. Har du Var gjort en inte lista? ledsen Ersätt förlusten Sörj i ensamhet var stark. Och var stark för andras skull. Ja, men det är ju klassiskt mamma och pappa. Man ska vara stark för barnen. så här, Man får inte vara ledsen. Man får inte göra barnen upprörda. Jag kommer ihåg när min pappas bror, alltså min farbror, dog. Mm. Och vi alla blev liksom jätteledsna. Då var pappa var den som... Man tänker, han stod ju närmast av alla oss andra. Mm. Mamma, Min mamma och min bror. Då var det pappa som liksom på något sätt var glad, eller inte glad var han inte men han försökte liksom trösta oss andra Aha. så jag såg ju inte honom ledsen utan det var alla vi andra som grät och han som försökte liksom göra oss andra Aha. glada Men det är ju jättekonstigt och, och det är ju väldigt ologiskt vad, vad menar man ens med att du ska vara stark för någon annans skull mm. det, det är väldigt ologiskt sen den femte som ja, ja fast är man föräldrar så är det inte ologiskt jag tänker att ja, men, när mina föräldrars son gick bort. Mm. Nu läser mina son det är ju min storbror, men jag fanns ju inte då. Så därför blir det att jag säger mina son. Och då hade de ju en son till som var min storbror också. Ja. Som är min storbror nu. Och då fick de ju vara starka för Håkan på något sätt. De kunde inte bryta ihop för att de hade ett barn till som behövde dem. Nej. Så det är väl det kanske också som har många gånger att man ska vara stark för andra. Men, det men kan ju gå... Ja, alltså det kan ju då gå till överdrift att när man ska inte visa att man är ledsen. Det då blir ju har fel. du fått lära dig det också. Ja, ja absolut. Mm. Jag, det var mycket, många gånger som jag inte fick mm. visa känslor öppet- mm. eller bland folk. Speciellt då ledsamhet och ilska. Mm. Just det, jag hann inte nämna den femte som vi var inne på- lite där, håll dig sysselsätt eller, eller var distraherad. Jag kan känna igen dem. Samtidigt tänkte jag lite på det här att man säger ändå- att delad sorg är halv sorg- Delad glädje är dubbel glädje. Så egentligen för, om man går efter det att delad sorg är halv sorg. Mm, men då menar du ju du... att sorg är en sämre känsla. Att du vill ta bort sorgen. Du vill halvera den. Du vill fördubbla glädjen, men du vill halvera sorgen istället för att låt att sorg är en känsla, glädje är en känsla. Sorgen kommer, sorgen går. Mm. Glädjen kommer, glädjen går. Det är varken sämre eller bättre utan det är två olika helt naturliga känslor när man är en människa. Mm. Det, det har du rätt i men jag tycker ändå att det finns en liten poäng i att delar du sorgen med någon mm. istället för att sörja i, i, i ensamhet? Mm. Och så är det faktiskt, det är positivt att man kan visa både glädje och sorg Ja, absolut. det blir bättre av om man får mer glädje och mindre sorg. Ja men jag, ja mm. no, no. jag håller inte riktigt med det. där men jag menar, jag tycker att det är bra tanken att du delar sorgen för att då är det en annan person som möter dig i din sorg, ja. som bekräftar dina känslor, inte säger till dig att nu ska du sluta vara ledsen och nu ska du sluta sörja utan de, de kan sitta bredvid dig när du är ledsen och nu är du ledsen. Mm. Och inte, inte försöka påskynda processen, inte försöka ta bort känslan utan bara sitta bredvid dig och bekräfta dig. Det kan behöva inte ens vara med ord, det kan bara vara med närvaro. Men däremot att man kanske ska vara lite försiktig med det där att man ska halvera, ta bort sorgen. Utan Du måste få gå igenom sorgen. Sorgen ja, måste få ha utrymme. Mm. Annars så blir det den här bollen som jag pratade om innan mm. vi började läsa. Mm. Sen den sjätte tydliga felaktiga uppfattningen som många lär sig tycker jag också är intressant och jag kan också känna igen den. Vi har nämnt den förut. Tiden läker alla sår. Och så är det ju inte. Och där måste man ju kunna jämföra med, med fysiska skador. Vi vill få lära oss att alla känslomässiga sår de läker sig själva bara vi väntar. Och så frågar man någon som har väntat till 20 år. Ja, vi har, jag, jag har Sörjer fortfarande min make eller min son eller min pappa? Eller det hjälper ju inte att vänta i 20 år om man inte gör någonting. Det är samma, skulle du skära upp armen? Ja, men tiden läker alla sår. Jag sitter och väntar på att det ska läka sig. Eller så. Min, min arm har brutits. Nej, det läker sig själv. Så, så tänker man ju aldrig. Då kan man ju få Nej. professionell hjälp och få operera eller få, få sy ihop såret. Mm, men Det har du rätt i. Jag tänker på det uttrycket tiden läker alla sår. Det kan ju faktiskt vara så att ja, tiden läker alla sår, men det, är det ett större sår så får du ofta ett litet R. Ja, att det men, försvinner inte helt. Utan men det intressanta är att, att, kvar. att, att det är inte tiden som läker såret utan det är det du gör. Och det är klart, på 20 år så hinner du ju göra mycket och det kanske blir så att du faktiskt ah. under de här 20 åren kanske vi visar att du är ledsen. Du kanske pratar med någon annan eh, om det. Och, och då blir det en väldigt långsam läkeprocess. Men tiden har inget att göra med det. Nej. Så tänker jag. Ja, det var kapitel tre. Mm. Och vill ni fortsätta följa med oss på våra resor genom den här boken så är det nästa lördag som vi kommer med ut med avsnitt fyra. Och innan dess, på måndag, tidigt på morgonen, kommer ordinarie avsnitt nummer 53. Då har vi med oss komikern Tobias Persson. Ja, ordinarie avsnitt av våran podd alltså. Just det. Där det är vi... ju den de lyssnar på nu, våra lyssnare. Nej, detta är inte podden. Detta är podden. Detta är avsnitt av podden. Detta är vår själsliga rengöring och klänsing and replenishing rebirth kind of thing. Och, det ibland är, och ibland är det en podd på svenska också. Ja. Men vi kan texta på något sätt. texta på något sätt. Jag tänkte också att jag ville säga lite snabbt att om man vill köpa den här boken Sorgbearbetning som är en, ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster så finns den på www.sorg.se Det är lätt att komma ihåg. Där finns även en liten kortare handbok som man kan ladda ner alldeles gratis och det finns en föreläsning med Anders Magnusson som man kan titta på för att värma upp lite. Ja. Och känner man att man är en människa som inte ja, det känns som att man skulle kanske behöva lite hjälp, så finns ju de här utbildade sorgterapeuterna som har gått utbildning hos Anders Magnusson mm. som jag då till exempel träffar Maria som är utbildad mm. sorgterapeut. Och de finns ju säkert på andra ställen men vi rekommenderar ju här i närheten då, Compassion Anhörig Center. Just det. Så är det rätt nu. Mm -hmm. Mm -hmm. Då hörs vi snart igen. På måndag kommer alltså Tobias Persson och pratar om bland annat hur gör man när man ska göra en provrörsbefruktning och ha med sig svärmor när man ska lämna ett prov på sjukhuset. Hur pinsamt kan det vara? Fortsätt att lyssna och gå gärna in på iTunes och ge oss ett litet betyg. Ni kan även följa oss på Facebook och på Instagram. Det är bara att söka på Bonuspappan och Plusmamman. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Nu har elen kommit tillbaka Martin. Ja just det, det blinkar till här förut. Vad spännande. Kanske vi kan laga mat. Kanske vi kan gå och äta glass. Ja. <laughs> Det låter bra. Maria. Ja. Hur är det med dig? Men jag är ledsen. Mm. Varför det? Min hamster har dött. Jaha, jag vet hur det känns. Jag har också haft en hamster som har dött. Jaha. Har du också råkat ramla på barnets rullskrisko och sen nästan dragit ner bokhyllan över dig och för att parera så att du inte fick allting på dig så satte du dig på din hamster? Mm, nej, då vet jag nog inte hur det känns. Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is hey, hey, hey, hey Let's go crazy in the wild And if by chance we make a shot That just means that we're alive and healthy Hej och välkomna till ett nytt specialavsnitt av Bonuspappan och Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj, men just idag lite mer om sorg och förluster. Jag vill läsa ju den här sorgbearbetningen. det är en bok, ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Just det, skriven av två amerikaner som heter John W. James och Russell Friedman så den är den översatt av Anders Magnusson. Och Anders Magnusson som dels har varit gäst hos oss i podden, avsnitt 50 tror jag det var, Stämmer. han är ju också grundare och vd för Institution in... Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Tack Martin. Och vi har kommit fram till specialavsnitt nummer fyra jag tänkte också inflyka där att om man vill köpa den här boken så är det ett bra sätt att köpa den att gå in på sorg.se. Ja, väldigt enkelt att komma ihåg tycker jag, sorg.se. Där finns även en föreläsning att se som vi kan rekommendera och även en gratis pdf-bok som man kan börja med, ladda ner och se om man tror att det här är något som passar med riskfullt låta som en sån här reklamgrej så jag tycker att man köper tio böcker så har man alltid en bok att ge till någon när man inte vet om man ska göra. Ja, och det är ju som en del i det här att vi måste börja prata om sorg och börja prata om det på ett annat sätt. De här... Inte bara ge dem en bok alltså? Nej, precis. Jo, men det är ju som en del i det, att man ska våga ge någon en bok som handlar om sorgbearbetning. Ja. Uh -huh. Förra gången så hette kapitlet nummer tre och rubriken var Vi är dåligt förberedda på att hantera våra förluster. Nu är vi då framme vid kapitel fyra och då heter det Andra är dåligt förberedda på att hjälpa oss hantera våra förluster. Men någon som är bra på att hjälpa andra att hantera sina förluster det är ju faktiskt min sorgbearbetningsterapeut Maria Hoffman. Just det, som finns i Kungsbacka på Compassion Anhörig Center. Ja, och där finns ju också Louise Lyrhagen. Mm. De har lite olika saker förutom sorgbearbetning som då är en kurs på åtta gånger, den som jag har fått förmån att gå på. Mm. Men de har också lite andra workshops som anhörighetskurser, föreläsningar, temagrupper, enskilda samtal. Och vill man komma i kontakt med Compassion Anhörig Center, så finns det en hemsidaadress som är lite spännande. Den heter compassionanhorig.se Men då, nu glömmer ni inte bort den. Kan man, man även mejla? Man kan även mejla på info at compassionanhorig.se mm. mm. Jag tror att de ska ändra namn faktiskt. De ska ha det? Mm, vi pratade om det sist. Har det med det att göra eller? Nej, mest det här med att folk inte riktigt fattar det här med anhörig Nej, just det. Vad det faktiskt är och hur sjuk man kan bli av att vara anhörig mm. till någon som kanske antingen på något sätt inte riktigt är i sig själv längre. Som att bli medberoende? Ja, mm. det är jättemånga som misstolkar ordet medberoende och anhörig och så. Så att de tänker ta bort det från namnet att... Ska de ha något med sorg tror du? Nej. Nej, för det kan man ju också tro att sorg handlar bara om dödsfall. Mm. Att man sörjer en människa eller ja, ett husdjur som har gått bort. Men detta handlar ju om den sorg man kan uppleva vid olika separationer mm. eller andra förluster. Förlust av jobb, förlust av vänner, förlust av sammanhang. Det kan vara förlust av trygghet. Mm. Förlust av en dröm mm. som ifall man har velat ha barn och inser mm. att jag kommer inte få barn. Eller man inser att man kanske inte kommer bli artist eller fotbollsproffs. Ja, men hur som helst. Jag, jag tror att vi kommer komma jättelångt genom att bara läsa boken du och jag. Och göra uppgifterna. Det är ett handlingsprogram. Så att man kan ju köpa den här boken och bara läsa och göra. Men att få ha en coach så här. Det är helt fantastiskt. Någon som speglar det jag säger. Och petar lite på mig när jag försöker dölja undan någonting som kanske behöver komma upp till ytan. Ja, jag är lite avundsjuk faktiskt, men samtidigt är det kul att höra när du kommer tillbaka och berättar om vad ni har gått igenom. Jag har ju inte kommit fram än till några uppgifter i boken och vi ska ju nu läsa kapitel 4. och så sen återkommer vi och berätta lite vad vi har tänkt. Jag tänkte bara säga också att det är ganska roligt när jag sitter där och tänker att... Ah! Det här skulle ju Martin hört. Åh, oh, det här... Ja, oh, nu skulle nog Martin säga så. Ja, oh, han skulle nog göra så. Men det här hade han behövt höra. Men då får du vara noga med att dela med dig jättemycket. Men då tar vi och läser kapitlet. Mm. Så hörs vi igen snart. Så, då har vi läst kapitel fyra. Andra är dåligt förberedda på att hjälpa oss att hantera våra förluster. Ja, jag känner igen mig i... Bland annat det här att man bara ska lyssna. Känner du igen dig i att man ska lyssna? Jag känner igen mig att jag gör fel där. Ja, ah, det kändes mycket korrekt. Att jag vill förstå och liksom analysera och hitta någon lösning och ge något förslag och sådär. Och gärna börja prata innan man har pratat färdigt. Ja, det också. Men det har ju med något annat att göra kanske. Jag kanske är lite för ivrig och så. Men man är... säger ju det att man har fått två öron- och en mun för att man ska lyssna dubbelt så mycket som man pratar. Ja, och det behöver jag väl tänka på. Men du på. har fått en väldigt stor mun. Ja, rent eh, verbalt kanske. Ja. Bildligt. Men lite det där att jag flyttar upp det i, i hjärnan. Och det står så att man ska inte intellektualisera. Det är ju tråkigt utan... för du är ju så väldigt intellektuell. Ja, Beroende på vad man lägger i, i det ordet, kanske så. Men jag tror att det. Men vad är betyder lite intellektuell? Är det att man är beläst? Ja, intellektuell så skulle jag säga att, att man är kunnig i, i den här klassisk kultur och, och så. Inte, inte allmänbildad är något annat, tycker jag. Mm. Och jag ser mig själv som allmänbildad. Men att vara en intellektuell, då, då ska man. Kunna liksom litteraturhistoria och konst och sånt där. Och vad menar du då jag. med att vi intellektualiserar? Men att intellektualisera i något annat. Då, då tänker jag att då är det att göra något som handlar om intellektet. Att, att man ska använda hjärnan och resonera kring. Kan du inte ge några exempel på när man intellektualiserar och någon är i sorg och kommer och är jättelässen att, ja, att min man, mamma har dött. Ja, och då ska man egentligen bara. Eh, lyssna och, och vara finnas där. Man ska inte säga att ja, men hon behövde ju inte lida mot slutet och hon har det bättre nu. Eller hon, ja, du, du kommer att träffa någon ny. Eh, kanske inte om mamman dör, men om man har en partner som dör eller så. Då sätter det igång en massa tankar. Det har inte med känslorna att göra. Mm. Tror att vi också är väldigt så här att vi blir rädda för tystnaden? Att vi måste säga någonting? Om någon kommer och är så känner vi att vi måste säga någonting. Absolut. Och det är ju ett sånt klassiskt intervjuknep. Mm. Om du ställer en fråga och så får du ett svar som inte är kanske tillräckligt så kan man, om man är duktig och vågar, bara sitta och vänta ut till slut kommer nästan alltid den andra, att säga någonting och fortsätta prata. Mm. Jag tänkte på det här som var intressant, tyckte jag, att man skulle enligt boken då inte säga jag vet hur det känns. Nej, just det. För det, det gör, man gör man ju aldrig. ofta. När jag tänker att man säger så här ja, men jag vet hur det känns. Ja, vad jobbigt. Ja, men jag vet hur det känns. Det ska man alltså inte göra. Nej, och där hade vi ju lite skojade vi om introt med hamstrarna. Att även om du och jag Båda två hade förlorat var sin hamster på samma sätt. Vi, båda hade satt sig på hamstern <laughs> så att den hade liksom mosats. Förlåt att vi skrattat detta, det är ingen att skrätta åt. Nej, för det kanske har hänt någon. Absolut säkert. Men, de är små rackare, de där ja, hamstrarna. Men det har inte hänt oss. Men även om vi skulle göra det så skulle vi ändå ha olika upplevelser av det och olika sorg som vi, vi kan liksom inte hjälpa varandra med det. Så man ska inte säga så alltså? Nej. Men jag tänker att ifall min mamma har dött och din mamma har dött att du skulle kunna liksom känna att du kan relatera till mig då och att det är lättare att prata med mig för att vi vet hur det känns. ja Och det är en sån där myt som finns. för att, Och det upprepar de ju på något ställe att alla relationer är unika undantagslöst. Mm. Så, och eftersom alla relationer är olika så blir ju sorgen olika. Ja, det kan ju vara så att du tyckte jättemycket om din mamma, och jag tyckte inte om min mamma. Fast jag älskar min mamma. Helt tvärtom. Men ja. som ett exempel. Men det gör ju. Vi har ju inte samma relation. Nej. Och då blir det ganska logiskt varför det är olika när någon går bort. Att, att ens mamma går bort betyder olika för olika personer. Ja, så det, det var en sån tydlig sak att man. Inte ska säga det. Det kommer jag nog fortsätta misslyckas med. Höll jag på att säga, mm. Men jag ska försöka tänka på det. Bara lyssna. Inte säga, jag vet hur det känns. Och inte komma med en massa, ja men hon hade, har det bättre nu. och så. Inte intellektualisera. Nej, och sen en annan sak som man ofta gör då är att man försöker byta samtalsämne. Och det är ju för att vi är ju så ovana vid att prata om sorg. Och vi tycker att det är obehagligt när någon kommer och är ledsen. Ja, just det. Och då kan det bli så att antingen så ger man råd som är felaktiga eller så vänder man bort det och börjar prata om något annat liksom, för att man vågar inte stanna i, i det där. Det kan jag faktiskt känna igen. Jag älskar min pappa mer än allt annat. Men han kunde inte hantera när jag var ledsen. Nej. Så ofta om jag var ledsen så pratade han om någonting annat. Eller så gav han mig någonting. Mm. Men det är, är jättevanligt. Och vi är ju uppväxta, de flesta av oss, med att, att visa känslor och att, att vara ledsen att det är någon slags svaghet när mm. det egentligen är naturligt. Och man hör det, man, man ska inte bryta ihop utan man ska liksom ta sig samman. Man ska bita ihop och man ska kämpa och man ska inte vara en lipsill, Sånt lipsill. Men sorg är en naturlig känsla. Hur kommer det sig från början då att vi har blivit rädda för varandras känslor? Det vet jag inte. Står det någonting? Jag, jag Nej, jag tänkte för att du hade det. en teori varför det är så. Varför är vi rädda? Är det för att vi själva inte riktigt kan hantera våra egna känslor och därför blir det ännu jobbigare att hantera andra människors känslor? Vi har ju inte lärt oss att hantera våra egna känslor. Men jag tror inte att vi är rädda för alla känslor. Jag är ju inte rädd för att om du är glad till exempel. Nej. Det blir jag ju inte rädd för. Jag tror att det är just det här lite mörka och, och, och just sorg. Det är något speciellt, sorg och, och den smärtan. Att vi inte har lärt oss tillräckligt om det. Jag läste någonstans i boken att sörjande människor vill och behöver bli hörda. De behöver inte några goda råd. Det tänker jag också att man oftast kommer med goda råd. Mm. Så här, ja men nu när du, är, du har gjort slut med din tjej, då tycker jag att du ska börja internetdejta. Eller ja. då tycker jag att, nej men börja spela tennis. Mm. Ja, men att man gärna vill komma med ett råd. Mm. Och detta är ju fortfarande nu, de här kapitlerna har ju inte, jag har inte fått någon arbetsuppgift än. Nej. Utan detta är ju fortfarande att visa mycket myter i kapitel 3 var det är om oss själva. Och nu i kapitel fyra är det hur vi beter oss mot andra. Sen så stod det väl någonting också om att att eh, även så här duktiga fackmän, alltså även eh, doktorer och läkare och sånt som kanske man tänker kan och vet mycket, att de också ibland förväxlar den naturliga känslan sorg med den kanske mer sjukliga depression vad heter det? Ja, just det. Det står lite att man kan säga att man känner sig deprimerad och det är inte samma sak som att ha en klinisk depression. Klinisk depression, det var det jag skulle säga. Och att man då kanske får medicin om man är om man då kommer och är jätteledsen för att man, no, man har en sorg så kanske man får medicin för det. Men det är naturligt att vara ledsen när man har sorg. Ja, och då hjälper ju inte psykofarmaka. Och det står ju där att man kan kanske uppleva en tillfällig kortvarig lindring, men det är ju ingenting som gör en påverkar långsiktigt och man, det blir ju ingen bearbetning bara för att man äter något lyckopillen. Mm. Så det tyckte jag var trovärdigt men återigen, vi är ju inte experter, men jag skulle ju inte... Jag kan se på så här filmer på och vägen. sånt, precis när de blir så här jätteledsen jättelässen upprör så typ, kommer de och ger dem en spruta för att de ska mm. sova eller någonting sånt mm. där. Sen tycker jag det var lite intressant också att det står det att du man kan aldrig förvänta sig att sorg, att man ska kunna gå igenom det utan att känna någon slags smärta. Det ligger ju i sakens natur på något sätt, att sorg är något naturligt och då finns det en smärta där. Och vi människor vill gärna gå igenom saken utan smärta, så det är väl där det clashar då, att vi vill så gärna undvika all sorts mm. smärta och sorg innehåller en naturlig mängd smärta. Ja, och sen är det inte så att smärtan är ju inte något, har inget egen värde, Så att man tänker, åh vad bra det är att jag känner smärta. För det är det ju aldrig ändå. Men man får ändå räkna med att den finns där. Mm. Det var kapitel 4, och vi har ju lärt oss en del av det tycker jag. Ja, jag tycker det hittills blir det intressantare ju mer jag läser så tycker jag att det hänger liksom ihop och jag börjar se ett mönster och jag börjar förstå saker mer och, och se i mig själv. Jag som då är en sån här medberoende människa jag vill nu bara springa ut i världen och bara hitta andra människor som har sorg och bara, ja, jag vet hur jag ska göra jag ska bara lyssna, jag ska mm. inte avbryta jag ska inte bara öva mig på någon. Mm. Du känner inte det lite ledsen eller så? Du har mm. ingen sorg som, som du vill att jag ska lyssna på? Det får vi se i nästa vecka kanske kommer en sorg. Som jag behöver hjälp med. Mm. Det vet vi inte. Ja, tack för att ni har lyssnat. Det kommer komma ett helt nytt sorgbearbetningsavsnitt om en vecka. Om, du, lyssnar, om du nu råkar lyssna på detta på lördagen så är det om en vecka. Men annars så är det nästa lördag. Och måndag den 11 juni så firar podden ett år sedan... De allra första avsnitten Yay! Och då kommer det ett jubileumsavsnitt Så det kan ni också gärna lyssna på Det här året har gått enormt fort mm. Med minimalt lite sorg Ja, Det är härligt mm. Glöm inte att livet i bonusfamiljen Kan vara besvärligt Men också härligt Hej då Martin, vad är det? Nej, det är inget speciellt. Men jag ser du har ju tårar i ögonen älskling. Nej, det var fläkten som står på lite starkt. Men jag ser ju att du är ledsen. Säg vad det är. Vad har hänt? <här> ja, men det är ju kapitel 5. Vi är framme där nu och det heter Oscarstatjet i kategorin sorgbearbetning. Och det är ju min enda chans att få en Oscar. Men Martin, det var inget bra. Det var som ett exempel på vad man inte skulle göra. Man ska inte låtsas som att man inte är ledsen. Mhm. Mm ja, men då siktar jag på en golden raspberry. då? En golden raspberry som man får för sämsta rollprestation. Hej och välkomna till det femte specialavsnittet av Bonuspappan och Plusmaman, en podd om livet i en bonusfamilj. Men just den här gången handlade det om sorgbearbetning. Precis, vi sänder ju ut tio specialavsnitt som handlar om sorgbearbetning. Men vi har också en ordinarie podd och senaste avsnittet, 54, handlade om ingen mindre än dig och mig Martin. Just det, det är ju blemsavsnittet för vi har hållit på nu i exakt ett år. Och då blev vi intervjuade av Per Kvarnström på P4 Halland i Halmstad. Det var ju lite speciellt det var jätteroligt. Han hade förberett mycket kul grejer och så. Så att, vill ni veta skillnaden mellan en travhäst och en dildo till exempel, så kan ni lyssna på det avsnittet. Inte skillnaden. Men ändå, då kan lyssna ändå. Ja, just det. Vilket namn var det är namn på? Jag tänkte vi kanske ska ha en podd. Vi fortsätter nästa år så kommer alla gästerna att intervjua oss istället. <laughs> vilken vilken egoboost. Ja. Man kontaktar olika kända och okända och, och vill, i, vill inte du intervjua oss? Ja, ja, det är bra idé. Något. Men, nu handlar det om sorgbearbetning. Och vi följer ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Och mannen som har översatt den här boken har vi också haft som gäst. Just det, Anders Magnusson. Han är vd för Svenska institutet för sorgbearbetning och vi träffar honom i Stockholm och där finns en intervju i avsnitt 50. Och även avsnitt 50,25 om man inte vill höra dig och mig tjatet om bara höra Anders Magnus. Just det, det är lite kortare utklipp där, bara intervjun. Boken som då heter Sorgbearbetning är ursprungligen från USA och skriven av John W. James och Russell Friedman. Och så är det ju så att man kan göra det här på egen hand. Man läser boken och gör uppgifterna och är noggrant. Och man kan få tag i boken enklast via hemsidan www.sorg.se. Ja, men man kan också gå till en certifierad handledare. Ja, det gör ju en... du. Ja, precis. Det gör ju jag. Så jag är ju lite dopad <laughs> i det här. Det är som att du och jag springer samma lopp, men jag har... Alltså, extra. Eller jag har en coach kan man säga en sån här. Jag har en tränare helt enkelt Som står och hejar på lite Ja som visar mig lite knep Och mm. som petar på mig lite extra ifall jag försöker gömma undan någonting I mina känslomässiga vrår Det kanske är mer som häcklöpning Eller någonting där det krävs lite teknik Att komma över Ja men det går att springa utan teknik <laughs> Nu ska fortsätta fortsätta jämförelsen så, att, så funkar det ju att själv göra det i boken Men det är ju Helt fantastiskt att få göra det med en handledare. Ja, jag tycker det är jätteintressant hittills även om jag inte har någon handledning. Nej. Och jag går ju hos Compassion Awareness som tidigare hette. Compassion Anhörigcenter. Ja. I Kungsbacka. Precis. Som är min gymnasiestad. Jag tog studenten där för exakt 30 år sedan i år. Alltså hur gammal är du Martin? Ja, jag blir äldre för varje dag som går. Det har du ju sig med gemensamt med alla. Mm. Men det finns väl såna här handledare lite överallt utspridda över Sverige? Ja, precis. Jag tänkte faktiskt göra en liten shoutout om det, om det är okej. Okay. Ja, just det. Ett utskrik som vi kallade det förra gången. Jag fast inte så skrikigt utan lite mer lugnt och sansat. Mm. Och det är Frida Nilsson som bor i Nyköping och driver företaget togethercoaching.se och har upptagningsområdet där Och omkring, det är väl Sörmland. Ja, det borde vara det. Det enda jag vet om Nyköping är det där Nyköpings gästabud när några kungar eller Magnus Ladulås söner var det som fängslade varandra och dog och så. Det, Jätteintressant. Det är från... Jätteintressant. Men nu fortsätter jag. Frida Nilsson, för fem år sedan så gick hon själv den här sorgbearbetningskursen och blev så tagen av vilken lättnad det innebar för henne att hon ville hjälpa andra och startade alltså Together Coaching och hon nås på togethercoaching.se, mm. finns även på Instagram, togethercoaching. Och om man in där på hennes sida så står det först, bestämmer du eller din historia hur du ska leva ditt liv? Spännande. Tycker jag är som en bra ja. fråga att ställa sig själv. Och hon har även online-terapi, mm. att man kan ringa. Man behöver inte åka till Nyköping. Alltså. Nej, just det. Nej. Så det är spännande. Så kontakta henne om ni är intresserade av att gå igenom den här boken med en handledare. Mm. Alla handledare har väl själva gått sorgbearbetning. Ja. Det ingår liksom i. Mm. Men då ska vi ta oss an kapitel 5 som heter Oskars statyett i svarbearbetning. Ta en liten kort paus och återkommer med våra tankar och reflektioner. I... Då så har vi läst. Kapitel 5. Oskars statyett i kategorin sorgbearbetning. Ja, och det är ingenting man vill ha alltså. Nej, men många strävar tydligen efter det. Mm. Jag tänkte jag läsa ett stycke här för att vi ska komma i stämning. Under överskriften Vi förlorar vår livsglädje. Som ett direkt resultat av att leva i den lugn som det innebär att spela att man mår bra upplever många människor en falsk känsla av läkning baserad på deras övertygande rollprestation. Detta kan leda till att man förlorar delar av sin livslust och spontanitet som det sedan kan bli väldigt svårt att återvinna. Mm. Mm. Så det är ju det att vi spelar så bra att vi tror oss själva och då tror vi att vi har läkt fast vi har inte det. Nej, och då har man med sig det där bagaget som man märker av senare istället. Mm. Jag tänker, vad poppade ut mest för dig när du läste detta? Jag fastnade för en sida som handlade om helgonförklara eller svartmåla. Och då handlar det om personer som man har förlorat. Inte nödvändigtvis att de har dött. Men det kan ju vara vid en skilsmässa till exempel. Eller att man har glidit isär med någon barndomskompis och så. Mm. Och då kan man tyvärr hamna i det att man till exempel helgonförklarar någon som jag kan tycka lite att... Vi i vår familj kanske helgon förklarar min morfar. Alltså att man ser en människas bara, man minns bara det goda. Man ser inte hela människan. Nej, och, och min morfar var ju en fantastisk människa. Och tyvärr då fick han cancer och dog först av alla mina mor- och farföräldrar. Blev inte jättegammal, men ja, 77 var ändå så. Men det är ganska snabbt och då har vi väl kanske målat upp en helgonbild som inte är är hela honom ändå. Mm. Och sen så är det lite motsvarande då, kan jag tycka att det finns en viss svartmålning av min farmor som inte bodde i Göteborg utan i Småland så vi träffar inte henne lika ofta. Hon blev ju jättegammal, hon blev 94. Men vi hade lite olika intressen och, och då tycker jag att då glömmer vi lite hennes goda sidor. Ja, för alla människor har ju goda sidor. Mm. Jag tänkte i boken stod det väl någonting om att det fanns ett gammalt uttryck som var att man ska inte tala illa om de döda och att det kan vara lite dumt i just att bearbeta sin sorg, att man inte får ha negativa känslor eller tankar om någon som är död. Man kan ju fastna då i det. Just om det handlar om ett dödsfall så kommer man inte vidare om man inte vågar ta upp någonting som kan vara negativt, även om det mesta är positivt. Mm. Andra gånger man kan fastna i att bara tänka negativt om någon tänker är just i skilsmässor. Mm. Det är väldigt lätt att man bara tänker negativt om sitt ex. Ja. Och att man kan fastna i det. Och kanske särskilt då för att man faktiskt inte gör, man, man får ingen, vad heter det, helande. Alltså, om du och jag bråkar till exempel, mm. då har vi ju goda stunder och bra stunder tillsammans så vi kan prata ut om det och sådär. Ja, det Men det kanske man inte gör med sitt ex på samma sätt, utan då upplever man bara att man bråkar eller mm. bara att man tycker illa eller, om, eller svartmålar då. Ja och sen så kan det ju också vara så med, med ett ex att han eller hon kanske har jättebra kontakt då med svärföräldrarna och, och vi har till och med fått brev till podden om där de fortfarande liksom har kontakt då Exet och svärföräldrarna. Ja, just det. Och, och det måste ju vara jättejobbigt för den som kommer ny in i relationen då och blir bonusförälder. Men då får man komma ihåg att alla relationer är unika. Mm. Jag tänker också att ibland kan man faktiskt få tillåta sig själv eller påminna sig själv om att man en gång har haft en del bra minnen med sitt ex. Mm. Att det är inte bara svart eller vitt. Hade man bara hatat en människa så man ju aldrig varit tillsammans. Liksom. Nej, och då tror jag också att man får tänka att den eventuella svartsjukan då som den nya i relationen. Ja, man kan kanske upp... inte måste säga till sin nya såhär bara, åh, jag minns när... Men kanske om man sitter och skriver då... Jag tänker i fortsättningen i, i den här sorgbearbetningen om man till exempel ska bearbeta en skilsmässa då tror jag att man kommer att behöva se... Hela människan, både det goda och det onda. Men det behöver man ju inte dela med, med sin nya partner eller så. Utan mest för sig själv. Att man själv kan påminna sig om att det var inte bara dåligt. Men jag tycker inte man ska vara va rädd för det. Alltså som i vårat fall. Jag måste ju acceptera att du har älskat någon annan och har barn med två olika eh, pappor. Mm. Jag menar, det är ingenting som jag kan låtsas om som att det inte har hänt. Och jag kan ju inte bli arg eller blir svartsjuk i efterhand? Nej, men det är det nog många som blir. Alltså, jag tror inte att det är konstigt. Det är många som känner sådana känslor. Men då tror jag att de behöver sorgbearbeta. Det kanske behöver. Men man ska inte tränga undan sina känslor heller. Nej. Man kan lyfta upp dem och prata om dem och, och säga att oj, nu kände jag mig lite svartsjuk och så kanske man kan prata om det. Mm. Ja, det, ja någon, det är mycket. Var det någonting som du fastnar för speciellt i? Ja, jag ett? tänkte på det här med att vi vill ha andas gillande och det känner jag igen mig, att man vill passa in och man vill vara med. Mm. Så om då hela samhället är uppbyggt på att vi gråter inte in public, vi skriker inte ut våra känslor på torget, då vill man inte heller göra det. Alltså om man då känner sig ledsen så går man hem och gråter istället. Mm. För, för att man vill ha andras godkännande. Man vill inte känna sig konstig eller vara utanför eller vara udda. Nej, och om då folk säger, blir så här, obekväma med att någon är ledsen eller någon har sorg. Så kanske man tar på sig ett leende och låtsas att man mår bra för att mm. man vill vara med. Man vill inte att folk ska skriva på sig besvärat bara för att man kommer in i ett rum till exempel. Så. Och det är ju svårt också när man får såna här kommentarer då som inte handlar om känslor. Det vi pratade lite om i förra avsnittet. Mm. Kommentarer som bara är till hjärnan, de intellektuella. Aha, det här menar du att eh, var inte ledsen, du kommer snart att få en ny hund ja, <laughs> eller, eller en eller ny du, partner ja, eller? Eller? Du, du, du klarar att vara stark och, och kämpa på och eh, det, det var meningen att det skulle bli så eller den personen har, har det bättre nu eh, ja. eh, när han inte lider eller ja. sådana saker då. Nej men så att det är ju en del till varför vi låtsas som att vi mår bra, för att vi vill har andras gillande och andra blir liksom om jag säger till någon att nej men nu mår jag bättre, då märker man ju att ja ah, men då blir alla glada, men vad kul att du mår bättre och, eller vad bra och det känns liksom den här stämningen blir lättare än ifall jag sitter och säger att nej men jag mår skitdåligt och jag är jätteledsen, då blir folk så här bara, vad läskigt. Man uppmuntras hela tiden att dölja sina känslor Ja. och, och, och deklarar det står men också. Men både att... med alltså, välvilja. Alltså, det är ju sak... Jag har ju självklart också gjort samma. att Om någon människa kommer och så säger den att men jag mår lite bättre nu, då, då blir man ju glad. Man tycker att det är kul att mm. en annan mår bättre. Men... Ja. men att hålla uppe den här fasaden och, och att gå och bära på obearbetade känslor, det kostar väldigt mycket energi. Det står det här också. Och man kan ju till och med bli utbränd av det. Ja. Att hela tiden. Låtsas som att allt är bra. Så det ska man inte göra? Mm. Man ska sikta på hallonet. Eller vad sa du att det heter? The golden raspberry. <laughs> Just det. Sämsta rollprestation. rollprestation. Ja. I... Nej, jag tror man ska sikta på att inte ha en rollprestation. Man ska, man ska ju inte vara... spela en roll. Det spelar naturlig. ingen roll. <laughs> man ska vara naturlig eftersom känslorna är naturliga. Mm. Men det krävs lite, lite övning tror jag. Mm. Det här kapitel 5, nu är vi ju framme i halva i halva boken. Och då... Nej, kapitel 5 avslutade första delen av tre. Ja, just det. Så att, men vi kommer snart då börja på en ny del. Och där... Boken är ju indelad i tre delar och första delen är ju kapitel 1 till 5. Mm. Som del... handlar om myter, om sorg och det här. Och del 2 som är förbereda sig på förändring påbörja bearbetningen. Det kommer vi till i nästa avsnitt. Då börjar man ju göra övningar. Och det har ju jag börjat med. Ja, och då tänkte jag, kan inte du ge en liten hint om hur det var för dig nu i måndags? Ja, i måndags, veckan innan måndag så har jag ju förberett mitt så kallade sorgdiagram. Förlustdiagram. Förlustdiagram, ursäkta. Där jag prickar in det jag kommer att tänka på från mitt första tidiga minne till dagens datum. Mm. Och sen de saker som liksom har påverkat mig mest. sorger och förluster som har påverkat mig mest. Mm. Och sen försöka pricka in lite däremellan då också. Och, och så olika sträck. Hur mycket de har påverkat mig. Hur jobbiga jag tyckte de har varit. Och så. Och sen då i måndag så fick jag redovisa det för min handledare. Och gör man det i boken så kan man antingen prata med någon annan. Eller redovisa för någon annan som man har förtroende för. Det kan vara en fräst eller en nära vän. Eller... Mm. Det ska inte vara någon som har någonting att göra med personen som man ska... Nej, vi kan inte redovisa för varandra. Nej, till exempel. Men man kan också göra det för sig själv om man är ensam. Vad var jag skulle komma fram till? Men det kommer att stå i boken sen så det ska vi prata mer om sen. Så jag skulle bara säga vad jag gjorde nu i måndags. Och det Men var hur ju... var det? Hur kändes det? Alltså det var fantastiskt. Det var, jag fick ju väldigt bra instruktioner och det finns även bra instruktioner i boken att jag skulle låta mina känslor komma. Jag skulle liksom inte stanna bara för att tårarna började rinna så skulle jag liksom inte utan jag skulle bara fortsätta berätta och så. Mm. Och det var liksom det var väldigt renande. Det var som att jag tårarna följde bort någonting och så kände jag mig liksom så här ny och ren och härlig efteråt. Men blir du ledsen på ett vanligt sätt eller blir, blir man lässem för att man tänker på någonting Nej, när man alltså var på Nej, det. Var ledsen, mer, jag blev rörd på något sätt. Mm. Eller man kan säga att det var som liksom, det bubblade. Alltså det var inte mer, jag läste liksom bara det som jag hade skrivit. Mm. Och så på vissa ställen så bara kände jag att jag dardade lite på rösten. Och så kom det en, mm. en tår och så, så läste jag vidare. Och så det var mer så att det, liksom, det var någonting som behövde komma upp. Så det liksom bubblade upp i mig. Mm. Mm. Och. Eh, min handledare sa ju det att jag kommer inte att avbryta dig, jag kommer inte att ge dig några servetter, jag kommer inte att trösta dig eller och jag kommer inte att röra vid det heller för det är väldigt viktigt att man ska inte röra vid varandra det står också i boken. Utan så. bara sitta och lyssna. Ja, man ska vara som ett hjärta med två öron. Ja, härligt. Ja, så att, nej, det var en väldigt fin känsla en, en, om man hade varit lite sådär här religiös så hade man sagt att det var en väldigt andlig upplevelse. Jo, mm. det kan det ju vara för många tror jag. Mm. Och jag var ju med där på förmiddagen och då intervjuade ju vi både Maria och Louise som har Compassion Awareness. Och den intervjun kommer som ett ordinarie avsnitt om några veckor. På mm, så då får de berätta lite mer om hur de kom på idén och hur de jobbar och vad de har för värdegrund. Mm, tror jag blir jättebra. Och innan dess så har vi ju då kommande avsnitt nummer 55. Då har vi också en spännande gäst Ja, en idol till mig. En neuropsykolog som heter... Bo Heilskov-Elven. Just det. Han är ju känd för det här, den här metoden som heter lågaffektivt bemötande. Vilket många så här så tänker man, nej det kan inte funka. Men jo, det funkar. Och han berättar det så enkelt. Och jag vet faktiskt inte om vi lyckas förmedla just det i våran korta intervju i podden så att... Jag rekommenderar att man går på en föreläsning. Får man höra talas om en föreläsning med Bohelskov gå. Det kommer ja, inte ångra er. Han har ju tror jag hundra föreläsningar per år. Bara tio av dem är liksom öppna för allmänheten men han besöker många kommuner eller företag. Mm, han är väldigt bra. Jag gillar honom väldigt mycket. Jag var väldigt nervös när vi skulle intervjua honom men han är störst skön att prata med. Och vill man veta mer så kan man ju lyssna även på hans Två egna poddar som han är med och driver. Ja, MPF-podden och lågaffektiva podden. Just det, de finns också där poddar finns precis som bonuspappan och plusmamman. Och tills vi hörs igen så säger vi som vanligt att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Jag fick en bild av att jag springer ett lopp och hoppar över de här... Vad heter det? Hinderna? Häckar Häcka. eller hinder? Det ja. beror på hur långt du ska springa. Precis, och så alltså är du långt efter och typ snubblar och välter och klättrar. Men är det häckar eller hinder? Nej, det är sådana här. Det är stor skillnad. Är det stor skillnad? Ja, häck är ju antingen 110 meter för herrar, 100 meter för damer eller 400 meter. Men ser inte hinderna likadana ut? Men om det är hinder, då är det 3000 meter hinder och en vattengrav och så. Aha. och de kan ju inte ramla hindren. Nu fick jag en ny bild av att man liksom hoppar över riktiga häckar så här, med löv och blad. Ja, ja, men då blir det ju mer som sån där hästridning. Poängen ute. var det att jag var mycket bättre än vad du var. Jaha, okej okay då. Det var därför det var en dröm alltså. Martin. Martin, vad gör du? Ja, va? Vad gör du? Nej, jag lägger upp en sån här profil på Tinder. Men det kan du inte göra, du, vi är ju tillsammans, varför ska du göra det? Det stod i boken att man skulle försöka hitta en partner. Ja, men, inte en sån partner, en sorgbearbetningspartner. Don't hey, hey, hey, hey.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 Just det, detta är då avsnitt 6 av de 10 vi har planerat där vi läser en bok som heter Sorgbearbetning. Och är ni intresserade av hur vi kom i kontakt med den boken så kan ni scrolla tillbaka bland våra avsnitt och lyssna på avsnitt 50 eller 50,25 har vi kallat när vi bara har intervjun med Anders Magnusson som är vd för Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Och det är även han som har översatt det här handlingsprogrammet för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Ursprungligen är det då skrivet av John W. James och Russell Friedman. Och vill ni köpa den här boken så gör ni det enkelt på www.sorry.se. Just det, där finns även en annan bok gratis som man kan ladda ner som pdf. Och så finns det även en föreläsning om man blir mer nyfiken på Anders Magnusson. Mm. Och detta är alltså avsnitt 6, så då har vi kommit lite mer än halvvägs och vi har kommit in på avsnitt 2, vad jag förstår. Just det, avsnitt 2 av de tre avsnitten, men det är nu det börjar bli snart hemuppgifter. Mm. Jag har ju fått fördelen att även gå hos en certifierad handledare. Just det, i Kunstbacka hos Compassion Awareness. Just det, förut hette de Compassion Anhörigcenter men har nu bytt namn som du sa till Compassion Awareness. Och hemsidan är ju då CompassionAwareness.se. Och där har de inte bara sorgbearbetning utan även andra saker som lite workshops och anhörighetskurser, föreläsningar, temagrupper och enskilda samtal och lite ännu mer. Och vi kommer ha en intervju med dem senare. Just det, inom några veckor här. Du ligger ju lite före oss kan man säga. Hur var ditt senaste samtal där? Ligger för oss? Det känns så här att jag liksom ligger före mig själv. Ja, du ligger mest före mig. <laughs> jo, men alltså det händer ju jättemycket saker i mig nu. Vi pratade lite om det jag och min handledare som heter Maria också. Att jag är lite hudlös just nu. Mm. Att jag känner jättemycket och det är jättekänsligt och egentligen hade man velat bo på en ödö under tiden man gjorde detta. Men du tycker att det fungerar? Ja, men du har speciellt väldigt tydligt här om häromdagen- vi skulle ha gäster, tror jag. Jo, just det. Och jag bara kände att jag behövde stå och gråta. Och jag tänkte, Nej, men det passar ju inte nu. Alltså, jag hinner ju inte stå här och gråta- Nej. Eh, när vi ska ha gäster. Så att... Men hon föreslog en väldigt bra sak- som jag skulle vilja delge dig här. Mm -hmm. Och det är att man ska vara extra snäll mot sig själv- under den här tiden och kanske så här smörja in sig- med så här härlig body lotion, eller få lite massage- Ja, men det har vi ju redan börjat med. Men det kan vi fortsätta med. Ja, det är jag tänkte mysigt. att det, det är mer så här att jag nästan kan kräva det i, i terapeutisk sikt. <laughs> ja, men det är bra. Ett nytt argument. Nej, men helt allvarligt talat så vi har ju börjat med göra praktiska uppgifter. Jag har gjort sorgdiagram och där nu har jag även gjort ett enskilt sorgdiagram över just en person då. Just det. Och det kommer vi till kanske nästa avsnitt tror jag. Mm, och det är lite spännande för att plötsligt så tänker jag på den här personen på ett helt annat sätt än jag har gjort den senaste mm, tiden. Mm. Men nu handlar det alltså om kapitel 6 och del 2 som är när man ska förbereda sig på förändringen och påbörja sin bearbetning. Så då tänkte vi läsa kapitel 6. Rubriken där är ditt första val. Välja att bearbeta sorgen. Och så återkommer vi med våra tankar om detta. Så, då har vi påbörjat bokens andra del. Spännande. Del två av tre. Mm. Och att förbereda sig på förändring och påbörja bearbetningen. Och det kan vi göra för att vi har fattat tre små beslut. Mm -hmm. Och det var ju att vi har medgett att problem existerar. Och att vi har medgett att problemet beror på en förlust. ja. Och att vi vill göra någonting åt det. Ja, just det. Och det gör vi ju genom att vi läser den här boken. Mm. En frågan som man kanske ställer sig då är ju: hur ska man veta vilken eller vilka förluster som påverkar den så mycket nu att det håller den tillbaka? Ja, just det. Då har de ju några ord där som återkommer. Och det är annorlunda, bättre eller mer av. Alltså vad skulle man vilja att ha varit annorlunda vad skulle man ha vilat att det skulle varit bättre och vad skulle man ha vilat ha mer av Ja så när man tittar tillbaka på en relation eller då en förlust och så tänker man att ja det, det skulle jag ha velat ha gjort annorlunda då är den värd att bearbeta eller det här skulle jag ha velat gjort mer av med den här personen mm. eller det här skulle jag vilat ha bättre gjort bättre Mm. Så det är bra hållpunkter. Och det tycker jag att det kan man ju hitta mycket av i efterhand. Men sen så får man ju då välja ut de förlusterna som är störst och bearbeta extra. Mm. Och sen då för att kunna gå vidare så är det ju viktigt att man tar ansvar för sin del i ens livshändelser. Ja och det här med måendet där. Det var lite provocerande på ett sätt. Du menar det här kapitlet, vem är ansvarig? Ja, för att man lägger över mycket av det och då kanske man får hålla isär själva händelsen och sen känslorna. Kan jag få läsa ett litet stycke först som leder in oss på det? Ja, absolut. Så kan vi ha lite diskussion om det sen. Mm. Mm. Många har en tendens att säga, han gjorde mig så arg, hon har förstört min dag. Jag skulle mått bra om han bara inte hade gjort som han gjorde. Denna inställning att inte ta ansvar för sina känslor och handlingar är utbredd. Även detta börjar tidigt med modellinlärning. Mamman säger till barnet, du gör mig så glad. Pappan säger, du gör mig så stolt. Mamma säger, gör inte din pappa arg. Som ett direkt resultat av att barnet får höra att deras handlingar skapar känslor hos föräldrarna Inser det att motsatsen också måste vara sann? Om jag kan få mamma eller pappa att känna någonting så kan de också få mig att känna någonting. Ja, jag kan förstå det men Du var ja, lite provocerad där Jag då, har detta. fortfarande svårt att släppa det här med att man ska lägga över ja, skulden blir det ju inte riktigt men Ansvaret? Man lägger, ja, att man lägger det på offret. Om någon kommer att paya någonting i mitt liv eller med Någonting som jag älskar. Om någon skulle komma och slå dig till exempel. Då skulle jag ju... Då är ju skulden är ju den personen som har gjort det. Och då tycker jag inte att man bara kan förlåta och gå vidare hela tiden. Och tänka att ja, det är, jag måste kunna må bra ändå. Även om jag har blivit misshandlad. Ja, men det handlar inte riktigt om att... Nej, men som om du har en picknick till exempel. Mm. Och så börjar det regna. Mm. Då kan man ju faktiskt säga att regnet förstörde picknicken. Det är inte, det är inte falskt. Nej. Men det har, handlar jättemycket också om inställningen. Ja, det är klart. Man kan se till att man gör en rolig picknick även i regn. Det, det kan man ju klara av även om man är lite besviken för att det faktiskt regnar. Ja, men alltså båda påståendena är rätt. Mm. Att om någon slår dig då som du tog som exempel. Så är det klart att den är orsak till att du fick ont- blev rädd, mm. blev upprörd. Men sen, ifall du bestämmer dig för att i tio år efter fortfarande vara upprörd och ledsen över att du har blivit slagen och älta den situationen och inte gå vidare, alltså inte läka den, att alltså mm. inte gå igenom det här handlingsprogrammet och försöka läka den händelsen, då är det ditt ansvar. De menar nog att det är ens eget ansvar att ta hand om reaktionen. Ja, och just att inte bära med sig det på något sätt. Att göra det här handlingsprogrammet. Att ta det steget. Ja, och då kanske inte känslan är fel i sig. Att man reagerar, det måste man göra. Man måste ju till exempel bli ledsen om en anhörig dör. Men sen så kan man kanske inte då 20 år efter hela tiden säga att ja, men jag mår så dåligt för att min förälder eller ett barn dog. Jag tror det ligger jättemycket mer i det här för jag har hört det som andra sammanhang till exempel Kai Pollack säger också det här att vi ofta säger men han gör mig arg mm. och att han också då säger att nej det är du som gör dig själv, du väljer att bli arg mm. och om man tänker på det tillräckligt mycket så vet jag att det, det ligger någonting i det de säger. Mm. Det var en annan situation där som, som jag förstod lite mer och det var en person då som stannar för rött ljus och sitter och drömmer lite och inte är med på att det slår över till grönt och då när bilen bakom tutar då har man ju på ett sätt ett, ett val där ska man då bli arg på den stressade personen som är i bilen bakom och, och göra, reagera och sen sitta och i bilen sitta och vara förbannad hela på, på väg till jobbet över att någon tutade eller det kan man ju släppa på ett annat sätt. Och där var det ju då, där var man själv lite mer, kanske orsak. Men jag tolkar i alla fall det här lilla avsnittet om att ta ansvar som att man ska ta ansvar för hur man fortsätter sitt liv sen. Och så står det också att man kan tills vidare nöja sig med att ta ansvar i att bara fortsätta läsa boken. Så vi kanske inte måste veta exakt just nu hur vad det är för ansvar vi ska ta, eller så, utan vi bara fortsätter. Nej men det, det köper jag och eh, som sagt jag tror också att det finns en poäng att försöka hålla isär det även om man lätt blandar ihop det och jag är ju också inlärd med allt det här att någon annan kan påverka mina känslor att, och att jag kan också påverka, jag kan göra någon glad med det jag gör och så kanske det på ett sätt inte är, då blir det lite mer filosofiskt det där att jag gör en sak och sen väljer den personen att bli glad. Och ta åt sig den känslan. Mm. Ja, det kanske är en helt, en helt egen podd. <laughs> Men det, det är lite kul att det vänder lite på begreppen att man, man får öppna ögonen åt Tänka ett varv till och så. Det är... Jo, men jag, alltså jag, jag tror att det är en väldigt stor nyckel där. När man slutar vara ett offer för andras handlingar. Om du slutar liksom känna att du är som en pingpongboll som far emellan. Att den personen gjorde det och den personen sa det och den personen gjorde det. Om du liksom hoppar av hela den grejen så kan du ha ett mycket lyckligare liv. Mm. Sen är det as svårt. Mm. Ja, och när det gäller saker som är vi säger en, en stöld eller någonting sånt där. Då finns det ju juridik som sköter allt det. Mm. Att en person då får bli polisanmäld och eventuellt dömd och sådär. Mm. Och då får man hålla isär det från känslorna lite också. Mm. Ja, men det är spännande. Jag tänker, det stod nu i det här kapitlet också att man har ett annat val och det är om man ska ha en partner i sitt arbete i den här boken eller om man vill göra det på egen hand. Ja just det, det måste väl vara bättre om man är två eller flera. Det stod i boken att man kan göra det helt själv. Om man liksom, nej jag hittar ingen och jag är helt själv så ska man inte bara, nej jag kan inte göra det här utan man kan göra det helt själv mm. med hjälp av boken och man får bra instruktioner. Men sen idealiskt är ju om man kanske gör det i en grupp där det finns en sorgbearbetningsterapeut eller som jag då som går själv hos en certifierad handledare eller om man skaffar sig en partner. Ja, och inte en partner på Tinder då. Nej, precis. Nej. Inte en partner på Tinder. Utan det tror faktiskt att det kan vara en familjemedlem. Mm. Det kan vara en arbetskollega. Det kan vara en vän. Jag tänker, även om man inte är religiös eller om man är lite halvreligiös, så tror jag att en, en präst kan ställa upp med sånt här också. Och bara vara ett lyssnande. Alltså, jag tror inte att den ska göra någonting. Jag tror att den bara ska lyssna, nämligen. Eller diakoner. Jag jobbar ja, ju mycket med det också. Ja, men jag tror att de gör sånt i alla fall. Mm. Om man inte hittar någon, alltså. Så Nej. kan man ha en, ta en helt. Mm. Och sen även om det är en familjemedlem och man har delvis samma förluster, mm. så är det ändå en personlig egen bearbetning eftersom varje sorg är unik. men man kunde ju göra fast man bearbetar sorgen över samma människa, så är ju som vi har sagt tidigare varje relation är unik, mm. alltså är varje sorg unik. Mm. Så det gick också bra. Och sen var det inte mycket mer i det här kapitlet utan det kommer nog bli ett ännu häftigare kapitel nummer sju. Mm. Så vi avslutar väl med en liten kort sammanfattning. Att man kan lokalisera vilka förluster man har kört fast i. Genom, genom... att tänka, vad skulle man vilja vara annorlunda, bättre eller mer av? Mm. Och sen att vi har blivit lärda att andra bär liksom skulden för vårt mående och att man måste komma ur det lite och, och våga ta ansvar för hur man bearbetar en förlust. Eller att man bearbetar en förlust. Mm. Mm. Och sedan det här med att man då, om man kan så kan man välja en partner men man kan även jobba ensam enligt eh, den här bokens sorgbearbetning. Ja, och det var kapitel 6. Och då vill vi ju gärna tipsa om att det kommer ett ordinarie avsnitt av Bonuspappan och Plusmamman Yay. nu på måndag. Och då har vi en gäst som heter Yvette Lissman som bland annat är hypnoscoach. Ja, och du har inte avslöjat än ifall du blev hypnotiserad eller inte. Nej. Jag var inte med Precis när du blev intervjuad. Du Nej, när rum. du intervjuade. Du satt i ett annat rum. Så att det får ni höra på måndag. Tills dess så kan ni ju även gå in och följa oss på Facebook och Instagram, där kommer det ut lite små nyheter och det finns även en diskussionsgrupp, Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Och har ni bara råkat snubbla över just det här avsnittet som är avsnitt 6 av 10, sorbearbetningsavsnitt. så finns det ju fem andra som man kan lyssna på. Ja, det är väl bäst att ta dem i ordning faktiskt. Tills vi hörs igen så säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Tänk man skulle gå ut på Tinder igen. Vad jobbet det skulle vara. <laughs> ja. Jag tycker inte vi ska skiljas åt. Det ska vi absolut inte göra. Det är en djungel där ute. <laughs> ja. Maria. Mm?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 Haha, väldigt kul det Var taskigt. Ulf Ekberg gick förresten i burfärdskolan samtidigt med mig Han är väl ett år alltså, yngre Alla har gått i skolan med dig Känns det ja, som. Eller haft samma lärare eller, mm. eller varit på samma skola Det är ett litet tema i podden ja. Lyssna efter Martins alla okända klasskompisar <laughs> Martin Ja och vad gör du? Vadå? Alltså, vad är allt det här? V vilket? Men glass, kakor, chips, bullar. Varför, vad? Fredagsmys. Ja, men du, du sitter ju och gråter. Nej, det rinner lite från ögonen bara. Tycker du inte att vi ska prata om det istället? Prata om vad då? Varför du är ledsen. Okej då. Men jag vill ha de här ostbågarna i alla fall. Don't tell me that your life is dull and Hej Hej, hey, hey, hey. Yeah. Hey, välkomna till ett specialavsnitt av Bonuspappan och Plusmamman. I vanliga fallen en på de livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt för föräldraskap och relationer. Men som sagt var just nu är det del åtta av tolv av våra specialavsnitt. Som handlar om sorgbearbetning och där vi följer ett handlingsprogram. En bok som heter Sorgbearbetning. Mm, och vill ni köpa den boken så finns den på sorg.se. Och vill ni veta mer om bakgrunden så kan ni lyssna på avsnitt 50 eller 50,25. I båda dem finns en intervju med Anders Magnusson, vd för Svenska institutet för sorgbearbetning. Och även översättare av det här handlingsprogrammet som vi skrivet av. John W. James och Russell Friedman och det handlar om känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Mm. Och det är ju sent här på Västgötagatan och det som hörs i bakgrunden är Helle som ligger i sin fotölj och sover. Hon har varit lite sjuk den här veckan, hela veckan faktiskt har varit sjuk. Ja, vår åring har haft ganska hög feber och lite ögoninfektion och annat tråkigt. Ja, så hon kommer kanske att snarka och hosta lite här i bakgrunden. Och vi låter så här lite lagom mosiga efter en hård dag på minigolfbanan. Ja. Och kapitel åtta heter ju identifiera tillfälliga energifrigörare. Och du tycker ju att det är lät positivt. Jag har någonting som frigörs. Energi som frigörs låter ju positivt. Ja, fast tillfälligt låter kanske inte så positivt. Vi får se Nej, vad som vi... händer när vi läser kapitlet. Precis, vi får läsa och berätta lite om det. Innan vi ska läsa det här avsnittet så tänkte jag bara passa på att berätta att jag har inte varit på mitt möte med Compassion Awareness den här veckan. Det har blivit lite mer jobb för mig. Så att jag, fick, jag fick skjuta på det till nästa vecka. Just det, för du har ju en sorgbearbetningscoach eller en handledare. <skratt> mm, som är certifierad hos Anders Magnusson i Stockholm. För att vara sorgbearbetningspartner kan man väl säga. Ja, just det. Och hon finns i Kungsbacka och man kan ju nå företaget då på compassionawareness.se eller mm. Facebook eller Instagram. Ja, och jag känner att jag saknar det så jag vet inte hur det ska bli sen när jag inte ska gå dit längre. Nej, du har några gånger kvar. Ja, men ska vi ta och läsa det här avsnittet? Det gör vi och så berättar vi sen vad det handlar om. Ja. Mm. Så så har vi läst det åttonde kapitlet som heter Identifiera tillfälliga energifrigörare. Och för att sätta tonen lite om vad det här kapitlet handlar om i sin kärna så tänkte jag läsa ett litet stycke. Mm. En nära anhörig död, skilsmässor och alla andra större förluster producerar en otrolig mängd känslomässig energi. Eftersom vi alla har blivit socialiserade från tidig barndom att hantera sorgliga, smärtsamma och negativa känslor felaktigt så lagrar vi denna känslomässiga energi inom oss. Ja, just det. Och där har jag väl inte tänkt på det som energi egentligen utan mer som något bagage, något tungt som vi släpar på, som vi bär med oss och... Något som tynger ner oss, typ tegelstenar i en ryggsäck eller så. Mm. Nej, men det boken menar är att det faktiskt skapas energi. Mm. Som en stort energiklot kan man som en bild kanske tänka sig. Och som i vanliga fall i en vanlig fungerande tryckkokare då, som de också jämför med, de jämför med en tryckkokare att det byggs upp en energi, så ska den ju komma in och så ska den passera ut någonstans. Men så har ju vi lärt oss att vi ska inte visa känslor. Så då sitter det ju en kork i våran pip där energin ska komma ut. Ja just det, där blir det ju om vattnet kokar så blir det ånga och så ska ångan ut då. Mm. Och då kanske det piper eller visslar och så vet man att det är färdigt då. Det var en väldigt lång beskrivning på en tryckkokare då. Men det jag menade var att... Vi har ju lärt oss att vi ska inte visa våra känslor, vi ska inte vara prata ledsna. och vi ska inte vara ledsna. Och då är det som en kork i den här pipen då som, som du berättade om. Och när det då känns då i magen att nu är det mycket här som ska ut, då använder vi oss av tillfälliga energifrigörare istället för att plocka bort den här korken helt och hållet. Ja, och det lär vi oss tidigt då att eh, om vi kommer hem från skolan och det har hänt något, eh, någon har varit taskig eller man har blivit mobbad eller sådär. Så istället för att föräldrarna lyssnar på och låter barnet släppa ut de här känslorna så kanske man får godis eller en läsk eller någonting sånt där då som bara blir en distraktion egentligen. Mm. En sån tillfällig energifrigörare som jag tänker är väldigt aktuell för väldigt många nu för tiden det är ju de här spelen som vi alla har i telefonen. Ja, just det. Man kan gå in där och, och tänka att eh, det blir en slags verklighetsflykt. I, i boken finns ett exempel med eh, tv och böcker och filmer och så. Mm. Att hjärnan börjar tänka på något annat och så glömmer man av det som egentligen har hänt. Då. Våra smarttelefoner erbjuder väldigt mycket och väldigt många tillfälliga energiförlörelser. Ja, ja, och Energi även, även musik eller Youtube eller no någonting som gör att vi... Jag har inte behövt tänka på det där just mm. nu. Jag behöver inte känna det där just nu. Ganska få saker är ju liksom skadliga om man ser att att bara spela ett spel eller att lyssna på musik, det är ju liksom inte skadligt i sig. Nej, det är ju bara om man använder det för att glömma och gömma helt enkelt. Mm. Vi kommer ju snart fram här då till det tredje partnermötet. Mm. Och först då så har vi ju den andra hemuppgiften och den andra hemuppgiften, vad var den Martin? Ja det var ju att skriva upp vilka tillfälliga energifrigörare som då i det här fallet som jag använder och sen skriva upp andra liknande som jag känner till eller har sett eller sådär då. Mm. Så då gör man sin sån här lista över olika saker som vi inbillar oss själva lite också faktiskt att mm. det frigör lite energi och att vi släpper och att man, man känner sig att man mår bättre fast man har inte bearbetat någonting. Om du går till gymmet till exempel så tänker jag det känns ju jätteskönt om man mm. bara ah, vad härligt, nu mm. fick jag av med det där, nu mm. blir jag av med den. Men det blir ju bara tillfälligt, det blir ju inget bestående om man har en större sorg som ligger i grunden. då. Nej, och just det kan jag ju ha som en del träning har jag använt mig av för de gångerna när jag egentligen har behövt bearbeta någon separation eller annan sorg. Och även eh, arbete och, och gärna då mer kroppsarbete eller träckorsarbete eller vad som helst göra någonting så att man får liksom svettas att, och att man faktiskt blir trött också av det, mm. då orkar man ju inte tänka på det sorgliga eller tråkiga som har hänt då. Och sen så finns det ju en hel del skadliga saker alltså, som är direkt skadligt för kroppen också, som många använder sig av. Ja, men dels då som exemplet var som barn kanske får mat och glass eller choklad eller chips eller godis eller så. Och det är ju samma för vuxna där. Men även alkohol framförallt tror jag. Och andra, ja, psykofarmaka och så. Det är speciellt för vuxna, inte så mycket för barn. Nej, det finns ju barn i och för sig som får eh, olika ångestdämpande eller tonåringar som det är sant. som är kan vara kanske mindreåriga så att de inte får dricka alkohol och så får de saker som kanske kan vara ännu mer vanebildande. Men varför funkar inte de här tillfälliga lättnaderna då? Det funkar ju ett tag. Mm. Så att det är därför som man fortsätter att använda dem för man, man märker ju en förbättring. Men det riskabla är då att det bara är en illusion och att man blir distraherad och sen då att det bara är tillfälligt för att energin Precis, finns ju kvar. Det ligger lite i, i ordet där, tillfällig energi energifrigöre. Mm. Ja, det hör man. Och sen den tredje delen är då att själva ur, ursprungsförhållandet att korken fortfarande sitter i den här tryckkokaren då. Och att det är alla de här felaktiga föreställningarna som vi har pratat om i våra tidigare avsnitt här då. Men det måste ju finnas sätt att få bort den där korken och, och lära sig att släppa ut känslorna. Ja men det är ju lite det vi gör i boken faktiskt. Mm. Vi lär oss om de här föreställningarna om hur vi ska hantera sorg, att vi har lärt oss fel. Mm. Vi lär oss att det är helt okej okay att vara ledsen och som vi då kanske har känt för att det inte är. Jag tror att de jämförde det i boken med att du kan ha ett land och som det är massa ogräs i och så kan du ju bara så här typ klippa bort det. Men då kommer det alltid tillbaka. Utan du måste dra upp det med rötterna. Och det är väl lite det vi gör nu, tänker jag. Att Särskilt vi drar upp det med rosor. rötterna. Det kan vara enorma rötter. <laughs> och så är de så väldigt lätta att ta bort också. Och då är det efter ja, en vecka så är de där igen? Då var det ju väldigt bra liknande. Alltså. <går> ja. När man har gjort den här andra hemuppgiften som var att skriva ner massa tillfälliga lättnader som man har använt sig av så ska man ju träffa sin sorgbearbetningspartner. Och vad ska man göra det någonstans Martin? Det ska man ju göra på en plats där båda känner sig trygga och att det är liksom lugnt och att man inte påverkas av omgivningen och blir hämmad av det. Mm. Och så var det tre löften som man skulle återupprepa varje gång man träffades. Ja, just det. Man måste ju lova varandra att man är helt uppriktig och sanningsenlig. Annars hjälper det ju inte. Man måste även ha då ett tystnadslöfte gentemot varandra. Och det är ju skönt. Sen måste man ju inte berätta alla detaljer för varandra. Men det man berättar, det stannar i den bearbetningen. Och sen mm. tredje delen är då att man måste veta att allt är individuellt så man kan liksom inte förstå varandra eller... Inte döma äh, varandra och inte så. Nej, precis. En person kan ju ha en helt annan uppfattning. Jag kan uppfattning inte säga än att, än att det var fel eller... Nej, utan det är varje person är unik när det gäller sorg. Och sen så kan man ju faktiskt göra det här på egen hand. Det säger boken att man kan göra det på egen hand. Mm. Men de har en liten brasklapp också och det är att man är ärlig med sig själv- varför man gör det på egen hand. Är det för att man har lärt sig själv- att man ska sörja i ensamhet? Och nu det här avsnittet som nämnde de- är det kanske en tillfällig lättnad- att söka isolering? Ja, det är ju faktiskt en av dem- som jag har nämnt. Om vi ska gå in på våra lister- så tror jag att förutom då träning- och olika former av arbete- så är ju isolering- något som jag har tänkt att det, det funkar. att eh, må jag dåligt så drar jag mig undan. Liksom. Mm. Jag tänkte att vi kanske inte behöver dra hela våra listor här i podden inför alla lyssnarna. Men innan vi lägger på och berättar våra lister för dig och mig mm. mer privat så kanske vi kan nämna några av dem. Ja, Jag har ju nämnt tre olika så kan jag ta en fjärde. Och det är ju eh, att fly bort genom eh, fiktion då. Jag tror du ska säga att jag flyr bort genom fik <laughs> Nej, det har jag inte. Jag är nog alldeles för dålig på det. Så det har aldrig varit ett alternativ. Men eh, typ TV och, och böcker. Och det funkar ju bra med isolering då. Så att man kan dra sig undan och vara hemma och bara titta på TV till exempel. Mm. Ska jag säga någonting nu då? Ja. Jag nämner ju det här med telefonen. Och det vet ju att jag använder. När jag ska försöka. Men, och träning. Och. Musik på väldigt hög, högt ljud i öronen funkar också för alltså, mig. Då kan du blockera ut eh, Det allra bästa är ju tankarna. kombinationen, mm. träning och hög musik i ja, öronen. Det. det är det allra bästa. Sen så tycker man att man mår jättebra efteråt. Och det gör man väl en stund också. Mm. Men mm. som sagt, vad, problemet ligger ju kvar och är inte gjort. Mm. Sen andra saker som finns på listan i boken är ju till exempel shopping, det kan man en tillfällig eh, lättnad bara då, sex- eller så nämnde de lite oväntat kanske att besöka graven om det just är en, handlar om någon som har dött då. Mm. Och det tänker jag att det måste ju vara väldigt vanligt att man känner att man går dit och så får man en, en lättnad. Man har varit på något sätt nära den personen som man saknar. Mm. Och när vi tänker på det så tycker man ju men man kan ju även ha en slags bearbetning, man kan ju Prata och få ut alla sina känslor. Man kan ju framförallt gråta, tror jag, vid graven. Men här menar jag. Du man man kan ju bara kanske prata och... med en död människa på ett annat sätt än du gjorde när den levde. Mm. Du kanske kan vara ärligare och öppnare mm. och så. Och då blir ju kanske det i sig en bearbetning. Så det kan ju vara både och. Jag tänker att det är negativa, eller inte negativa. Jag, jag använder hela tiden samma ord, får komma på ett annat ord, men jag säger kontraproduktiv, säger jag. Mm att ifall du då känner den här energin då som byggs upp inom dig, det bara åh det kokar det känns jobbigt och, det, och så jag går till graven och så bara åh så får jag lite lugn, jag får lite tillfällig energi liksom borttagning då och jag inte gör någonting mer, då händer det kanske inte så mycket av att ge, gå till graven Nej och sen kommer jag på att att gråta i sig är ju ingen bearbetning Nej det är ju också en tillfällig energi att du släpper ut lite energi. Ja, men det i sig är ju ingen bearbetning så att man blir inte av med och kan gå vidare på rätt sätt. Nej, men sen så är det ju att då inte gråta blir ju att du lägger locket på. Det är att inte gråta blir ju den här korken i pipen. Mm, mm. Snarare då att du liksom trycker ner. så. De, de menar nog bara just att som en symbolhandling att man tänker att man går till graven varje dag eller en gång i veckan särskilt då kanske i början, så bara besöket i sig ger ingenting. Sen kan man ju använda det som sin bearbetning också. Men då får mm. man ju nästan vara lite påläst och, och veta hur man gör kanske. Mm. Det var lite olika tankar runt det. Mm. Och jag tänker att det som jag tar med mig mest då från det här kapitlet det är ju då skillnaden. Att om vi har den här tryckkokaren som är full med känslomässig energi så har vi en kork och korken kan då bestå av felaktiga uppfattningar som att vi får inte känna, får inte gråta, får inte, det som vi har lärt oss då, inte tänka på det. Tiden läcker alltså, och allt det här som vi har pratat om tidigare, mm. i den tidigare avsnitten. Och de här tillfälliga energifrigörandena handlar om att trycket blir så stort så vi måste liksom släppa ut det på något sätt. Och så orkar vi inte göra hela den här stora grejen att titta på vad det är som gör ont och bearbeta det, utan vi... Ta till tillfälliga saker som kanske bara psh, släpper ut lite grann. och så Vi bara tar bort ogräset på mm. ytan. Vi tar inte bort rötterna. Det är det jag tänker att det här avsnittet var för mig. Ja, och jag fick också lite mer förståelse. och Jag tror att det är vanligare än man tror. Och jag tror särskilt kanske att det är svårt då när det handlar om förluster som ligger långt bak i tiden. Jag tror ju att jag har bearbetat det. Fast att jag kanske inte har det, men bara det för att det var så länge sen, så har, har det ju bleknat bara av, av det. Ja, men Det berättade min mm, sorgterapeut jättebra, att, att vi har, så länge vi inte har bearbetat det så ligger det som olika storlekar på mm. energibollarna. då. Mm. Det kan vara en liten energiboll, kan vara en stor energiboll, men allting finns där inuti i kroppen. Hon ritade en jättefin bild på mig som en stor klänning hade jag och så var det massa små bollar. Mm. Och när det då kommer in en ny händelse. Så åker den in, händelsen in då i kroppen och bing, bing bing bing bing bing så stöter den emot alla de här energibollarna som finns där redan. Och så lyser man upp som en stor julgran. Mm. Och så får man en jättestor kanske reaktion på någonting som inte var så allvarligt i nuet. Men allt, allt dået som finns kvar då lyser upp. Det blir lite som ett flipperspel där. Ja. Som ett flipperspel. Det... Så jag tänkte att fick du en lite annorlunda bild då att. Det du släpper omkring på är inte stora tegelstilar utan snarare energibollar. Ja, och då tänker jag att det är ännu viktigare att man lär sig släppa ut det direkt. Mm. Så att det inte får gro i 5, 10, 15, 20 år. Mm. Ja. Det sista du skulle göra då på det här partnermötet, partnerbytet håller jag på alltid och säga, men partnermötet det är att man ska bestämma en ny tid för det fjärde partnermötet. Just det. Och nästa kapitel tror jag verkar väldigt spännande också för att då är det förlustdiagrammet. Så missa inte nästa avsnitt. Och sen så har vi ju den ordinarie podden, kommer ju på måndagar. Mm, och den här veckan så handlar det om litteratur i bonusfamiljen. Just det. Vi har intervjuat två stycken författare. Jenny Persson som bor här i Varberg och jobbar med mig. På hans nyheter. Hon har skrivit en bok som heter Vilken vecka, som handlar då om barn som, precis som våra barn här, flyttar mellan två olika hem. Och så har vi intervjuat Anja Hitz, som är en dansk författarina. Just det, det blir ju spännande att, att höra. Om ja, och hon vi har skrivit hon böcker för lite äldre barn i tidig tonår skulle man kunna säga. Just det, det är en hel bokserie som även finns på svenska. Och. Hela veckan kommer vi att låta ut en massa böcker. Det är lite kul. Just det, så håll utkik på Facebook och Instagram. Och vill ni så kan ni höra av er till oss på mailadressen som är bonuspappan.plusmamman Och innan vi slutar så vill vi gärna be er att ge oss ett litet betyg på iTunes om ni lyssnar där. Eller via då podcaster. Mm. Det hjälper oss. Och trillar ni in precis nu i detta avsnitt och då tänkte vad var 17 det de pratar om. Och ni inte har hört de andra avsnitten, 1 till 7, Så scrolla tillbaka och lyssna i kapp. Ja, och om klockan närmar sig 4 på lördag så tycker jag att ni kan stänga av podden nu och börja titta på den spännande matchen mellan Sverige och England, kvartsfinal i VM. För det ska vi göra. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också väldigt härligt när man får lägga sig ner på kudden och sova. Hej då! Hon är så söt när hon sover. Inte det en låt av bokaspers. Kaspers? Kanske det. Hon är så söt när hon sover. Det är väldigt sällan man hör föräldrar säga de är så söt när de är vakna. <laughs> ja Men det är de det med. Ja,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 Då har vi varit borta lite drygt en timme. Ja, man ska inte stressa när man redovisar sitt förlustdiagram. Nej, det var väl det mest massiva vi har gjort under den här sorgbearbetningstiden. Och känslomässigt, tror jag. Det var det. <laughs> Men jag tänkte för att uh, skaka av oss... Inte skaka av oss. Skaka oss! <laughs> jag tänkte vi kunde prata lite om hur man ska göra då inför det fjärde partnermötet. Detta är ju det fjärde partnermötet. Mm. Man ska börja med att återupp uh,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 Hej då! Jag är helt ren Men det är för att vi var tvungna att ha fläkten av och dörren stängd nu när vi spelar in. Men du har ju bara kortbyxor på dig. Jag har ju min sniga där dom tröja på mig. Just det. Ja. Men vi öppnar dörren nu. Ja, gör det. Stänger jag av inspelningen. Jag har på fläkten. Maria! Mm? Jag har så svårt att välja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 som jag inte gillar. Holland är ju mitt favoritlag efter Sverige. Martin? Mm? Är du i hemlighet Rain Man? Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild. And if I chance make a shot. That just means that we're alive and healthy.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 Mm. Det var kapitel 12 nu av sorgbearbetningen? Ja, precis. Men är det sista kapitlet och sista avsnittet då? Ja, jag hade tänkt det. Ja, det känns lite jobbigt, lite, lite sorgligt tycker jag. Ja, men det är okej. Det är okej att känna sorgliga tankar och känslor. Mm. Ja, jag kan inte släppa det riktigt ändå, ja. Men du... Mm. Vi kan göra så att vi delar upp det här avsnittet och gör det till två avsnitt, 12a och 12b. Och sen kan vi slänga på ett extra avsnitt, avsnitt 13. Då träffar vi Anders Magnusson upp i Stockholm. Ja, ah, vad bra. Det, det gillar jag. Nu blir jag glad. Let's go crazy in the wild And if I chance make a child. That just means that we're alive and Hej yeah. hey, välkomna till det tolfte specialavsnittet av Bonuspappan och Plusmamman. Vanliga fallen på de livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Men just idag och i de här 12 avsnitten som nu kommer bli 14 avsnitt så har vi tyngdpunkt på sorgbearbetning. Ja, och vi följer alltså ett handlingsprogram som heter Sorgbearbetning. Och det är en bok som är skriven av två amerikaner som heter John W. James och Russell Friedman. Men sen är den ju då översatt av Anders Magnusson, vd för Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Och vill ni köpa den boken så kan ni köpa den på www.sorg.se. Där finns även annat bra material som man kan börja med. Till exempel en gratis pdf-bok som heter När brustna hjärtan läker Och så finns det en föreläsning också där man kan höra Anders Magnusson förklara lite mer om olika begrepp. Mm. Och det ska bli jätteintressant att träffa Anders nu när vi har gått igenom det här och pratat lite. För när vi träffade honom så var det ju inte riktigt, vi hade ju ingen aning om vad sorgbearbetning var då. Nej. Men vi blev ju så intresserade så att vi gjorde de här specialavsnitten. Vill man höra den första intervjun så är ju det i avsnitt 50. Mm. Och det finns även renodlat bara intervjun som 50,25. Och jag har ju dessutom haft förmånen att få gå hos en certifierad sorgbearbetningsterapeut. Maria Hoffman hos Compassion Awareness i Kungsbacka. Just det. De har ju också en hemsida förresten www.compassionawareness.se Där kan man se lite vad de sysslar med förutom då Och nu har vi då kommit fram till avsnitt 12 som heter... Nästan Nej, framme. Nästan framme, så var det. Hur känns det Martin, så här långt? Och men Jag gillar ju det här konkreta att man får arbetsuppgifter och att man har så att säga, lite hemläxa och sen partnermöte. Och nu kommer ju de sista stora grejerna. Så det ser jag fram emot samtidigt. Det är ju lite, inte nervös kanske, men lite spännande så. Hur jag det ska tycker gå. jag har lärt oss en hel del. Mm. Jag tycker jag har lärt mig saker som förutom sorgbearbetningen hjälper mig i vardagen. Hur jag bemöter människor på olika sätt. Att jag tillåter människor att känna känslor. Jag säger inte automatiskt längre att det går över eller var inte ledsen eller var inte rädd utan jag tänker efter att nej men det är okej okay. mm, att känna känslor. Så att bara där tycker jag att det har förändrat mig lite. Ja och vi pratar ju om det inte bara i podden utan det har ju blivit en liten del av vårt liv. Mm. Men ska vi ta och läsa det här tolfte kapitlet då i alla fall börja lite? Det gör vi och så återkommer vi snart. Ja, då har vi läst kapitel 12 som heter Nästan framme. Omvandla relationsdiagrammet till läkande faktorer. Ja, och kapitlet börjar ju med att de förklarar de här tre olika kategorierna som man ska dela in de upptäckter man har gjort i sitt relationsdiagram i. Ja, just det. Det är ursäkter, förlåtelser och viktiga känslomässiga yttranden. Ja, det är ju både enkelt och svårt. Man tänker att ska allt jag känner och upplever kunna delas in i de tre kategorierna? I det här sammanhanget så är det faktiskt så, ja. Spännande. Ursäkter kan ju då delas in i saker som du har gjort eller saker som du inte har gjort. Det kan ju både vara till exempel som de har här i boken då att du har stulit pengar av någon, då är det ju en aktiv handling, eller att du inte åkte till sjukhuset och hälsade på en vän, då är det något du inte har gjort men som du ändå då känner att du vill be om ursäkt för. Ja, och för att förklara det ännu lite mer så har vi ju då gjort det här relationsdiagrammet. Då tar man en punkt där, troligen den första, mm. och så tittar man på den och så ser man, har jag någonting som jag behöver be om ursäkt för i den här händelsen? Någonting som då har skadat den andra personen på något sätt. Ja. Och de uppmanar ju en att vara ärlig. Ibland kan det vara svårt, till exempel som man är ett offer, att det har hänt någonting emot den. Att kunna se sin egen del i någonting. Mm. Och då menar de ju inte att man ska bortse från det som hände än. utan bara att man ska se ärligt på ifall det finns någonting i just den händelsen som man kan be om ursäkt för det betyder ju inte att den andra inte har någonting att be om ursäkt för men det, man koncentrerar sig på sin egen del. Ja, just det. Det tror jag att man ska komma ihåg att man gör det bara för att bli av med sin egen smärta och man kan bara ta ansvar för sina egna handlingar och tankar. Då. Mm. Jag vet att det var en del där som jag kände igen lite att man tänker hela tiden att man ska ha rätt och att det gör att man kanske inte är helt eh, ärlig i hur man har agerat. Och att det då också blir svårt att be om ursäkt när man känner att, att jag har ju inte gjort något fel. Och då ska jag inte be om ursäkt. Nej, Är det ju då meningen att man ska gå till den här personen och be om ursäkt till den? Men är det meningen att man ska be personen som det handlar om om ursäkt liksom direkt? Nej, det är inte meningen, inte i det här handlingsprogrammet, men man kan ju upptäcka att det fungerar att man kan be någon om ursäkt så att säga live eller på riktigt eller öga mot öga så. Men det behövs inte och i vissa fall så ska man inte göra det. Nej, det är väl man följer den regeln do no harm att man ska be, om man ska be om ursäkt så ska det inte skada den andra personen. Nej, just det, verkligen inte. Mm. Sen kategori två är då Förlåtelse. Det är lite tricky. Ja, för där eh, använder de eh, en ordbok för att förklara lite skillnaden då mellan att förlåta eller att bortse från någonting. Ofta så kan vi eh, blanda ihop det och tänka att ja, men jag ska förlåta någon. Då ska jag inte tänka mer på det, eh, det som har varit Nej, eller man det tänker som så här: att, ja, men jag kan, det har varit så hemskt, jag kan inte förlåta det, jag kan inte glömma det. Och att förlåta och glömma eller bortse är inte samma sak. Nej, just det. Att förlåta någon det är att man då upphör med att kräva en gottgörelse för det som man då har lidit av. Mm. Och det är ganska stort faktiskt att man ska liksom för alltid ge upp att få något tillbaka även om man själv då blir behandlad felaktigt. Ja, det är ju det att om man går och bär på harm och bitterhet så skadade det ju kanske mer än själv eller än den andra personen, speciellt om den andra personen är död. Då skadas ju inte den alls av att jag går omkring och är arg och bitter och ledsen. Nej, precis. Och då är det svåra då att man ska förlåta någon som faktiskt har skadat den. Och då stod det i boken också att om man har svårt att säga. Nej. De hade ett litet knep i boken som man kunde ta till ifall det kändes motigt att säga att jag förlåter dig. Mm. Så kunde det stå att man istället erkänner att det är den personen gjorde eller inte gjorde skadade än, men att man inte tänker längre låta det fortsätta skada den. Ja, just det. Det är lite smart att man lite går runt i att, de hade en variant här då, jag bekräftar att det du gjorde eller inte gjorde skadade mig. Men jag tänker inte längre låta mitt i minne av det fortsätta skada mig. Ja, det var bra. Mm. Sen var då, sa de ju det också att att förlåta någon är inte en känsla utan det är en handling. Ja, så om man tror att man ska att man liksom väntar på att nu får jag in en känsla av förlåtelse och då kan jag förlåta så är det fel för det är faktiskt tvärtom. Det är först när man har gjort handlingen som är att förlåta, som man sen kan uppleva den känslan av förlåtelse. Och då frågar jag igen då, är det lämpligt att man framför sin förlåtelse direkt till den personen om den nu fortfarande lever? Ja, här ger de ju rådet att man absolut inte ska göra det, för att om någon liksom inte har bett om att bli förlåten och så skulle du komma och säga, ja jag förlåter dig för att du var dum mot mig för fem år sedan och förstörde min bil till exempel då kanske det låter lite tyket, ja, det, nästan. ja det blir väldigt konstigt, det blir som ett, liksom ett angrepp även om det är en slags förlåtelse så att det viktigaste är att man inom sig själv förlåter handlingen mm. och sen säger de också att man ska inte be andra att förlåta en själv då det tyckte jag var jätteknepigt ja. och jag vet att Maria förklarade för mig och då förstod jag det till slut så att nu ska jag se om jag fortfarande förstår det Säg det igen. Ja, eftersom den andra personen inte har förlåtit dig så ber du den personen göra någonting som, som egentligen du själv borde göra. Ja, man ber om förlåtelse. Alltså att man kan be om ursäkt men man kan inte be om förlåtelse. Är det så de menar? Ja, lite så. Jag menar egentligen det skulle vara då eftersom det är en handling. Så om du skulle be en död person förlåta dig så är det omöjligt för att en död person inte kan utföra någon handling. Nej, nu, nu kommer jag på det. Jag tänker så här, jag kan be om ursäkt för vad jag har gjort. Men jag kan inte be om din förlåtelse. Utan jag kan framlägga min ursäkt. Och sen så får du göra handlingen om du vill. Mm. Att förlåta mig. Men jag kan inte kräva den eller be om den. Är det så de menar? Ja, de, de säger här att det liksom är liksom manipulativt då att man ber någon göra det åt dig. Liksom. Mm. Det tar att tänka sig lite på till. Men man ska alltså inte be om förlåtelse. Nej. Man ska inte be om andras förlåtelse utan man ska framföra sin egen ursäkt istället där då. Okej, okay. då fattar jag. Sen tredje kategorin heter viktiga känslomässiga yttranden. och det är allt då som inte hamnar i de tidigare kategorierna ursäkter eller förlåtelse. Och då kan det vara att man är väldigt stolt över någon eller man skämdes över någon eller man uppskattar till exempel då den tiden man hade ihop som gifta att det var mycket bra med det, men det är ju ingenting som är en ursäkt eller förlåtelse direkt. Men det är väl lite mer att man kan få uttryck för det här man känner inte är uttalat i en relation. Ja, just det. Det kan ju vara både... att Om man har inte sagt att jag älskar dig, eller jag blev arg på dig. Eller, ja. Allt det som inte har uttryckts innan helt enkelt. Ja, just det. Och Då lägger man det i en egen kategori. Och så ska man ju då lite senare använda det. Det hade väl en koppling till det här som vi har nämnt innan. Det som vi vill ska ha varit annorlunda, bättre eller mer av. Ja just det, för att då när, när relationen ändras då, det kan ju vara att man skiljer sig eller någon dör eller på något sätt försvinner. Då kan de här sakerna som man inte har bearbetat som är oförlösta leda till... Ja, brustna drömmar och, och mycket förväntningar och förhoppningar då som... Inte slår in mm. Man ska helt enkelt uttrycka det som man känner att man ville ha uttryckt. Ja, men som man inte kan göra nu eftersom relationen inte är kvar då. Mm. Och även där så är det ju negativt om det är en levande människa det handlar om. Så, så ska man inte framföra det direkt till dem. För att det, det kan också kännas som personangrepp. Så Fast att det, om det är snälla saker då? Om det är sådär att man inte har sagt till att jag älskar dig. Är inte det bra att säga det till er Jo, det, det tycker jag också. Det står ingenting om det är så. Utan, så det är de negativa sakerna man ska kanske undvika att ja, säga? så torkar jag det också. Men positiva saker kan man väl alltid säga till varandra? Ja, det, det skulle jag tycka. Men jag tror att man först ska göra klart det här handlingsprogrammet. Man ska liksom men jag så. Här i för att eller så. Ja, men i förebyggande syftet så man inte har saker som är outtalat. Ja men det är ju en, det är en bra livsförlösning. Om jag säger till dig varje dag vad jag känner i mitt hjärta, fina snälla och bra saker, och du går och dör då behöver jag känna att jag aldrig sa det till dig. Nej. Då behöver jag bearbeta det. det, det. Nej, det, så, så tror jag. Sen tror jag inte man kan gå omkring och varje dag säga exakt vad man tänker och tycker för att det, då skulle man ju bli lite som, vilken, är det Liar, Liar eller nej, vilken film är det som... <laughs> ja men Jag menar bara de positiva sakerna. Ja, jag förstår dig. Och, och, ja, det är möjligt att det skulle fungera. Ha. Det låter ju bra. Då har vi i alla fall kommit fram till den femte hemuppgiften och den heter ju sammanställning. Så nu ska vi sammanställa och vad ska vi göra då? Ja, men man tar helt enkelt fram ett papper och så delar man in det i tre delar, en för ursäkter, en för förlåtelser och en för de viktiga känslomässiga yttrandena. Och sedan går man igenom sitt relationsdiagram och så tittar man då i vilken kategori som någonting som man har tagit upp där var det hamnar. Ja, man håller ju sig till det här diagrammet. Det är inte så att man måste plötsligt komma på allting som man tänker man inte skulle ha sagt. Så, utan man tittar på varje händelse. Precis så. Och då kan ju vissa händelser hamna i flera kategorier. Här hade de ett exempel med att man säger Pappa, tack för att du följde med mig till min fotbollsmatch. Och det är ju ett sånt här viktigt känslomässigt. Yttrande då som man aldrig sa till sin pappa och om han då har gått bort. Ja sånt man tackar för är att hamnar under känslomässiga yttrande alltså. Mm. Men mm. sen så kan det även vara pappa jag behöver förlåta dig för att du sa att jag var sämst på plan. Då hamnar det ju under förlåtelse. Mm. Så den händelsen kan hamna i, i två olika kategorier. Nu har jag så dåligt skämtsam. Man ska inte säga att be om ursäkt. Förlåt att jag var då sämst på plan. Nej. <laughs> Nej. Jag bara skojar. Men vi måste få skämta lite. Här ja, i precis. Ja, och då sen när man har fyllt i sitt papper utan liksom att redigera för mycket och tänka för mycket utan... Man bara sammanställer allt det. Och man ska inte oroa sig. Man ska inte oroa sig om man upprepar någonting som man redan sagt till någon. Och man ska inte oroa sig för att flera händelser som du sa innehåller samma eller olika budskap. Utan man ska bara låta det flöda på något sätt. Bara få ner det på papper. Inte redigera sig och inte döma sig. Och inte bara så, låta hjärnan vila och hjärtat tala. Mm. Och det har jag ju gjort. Jag har översatt mitt relationsdiagram, det jag valde, och gjort en allmän sammanställning då, de här tre kategorierna. Men vi har inte gjort det här sjätte partnermötet. Och det Nej kanske... men det kommer ju nu, när man har gjort den femte hemuppgiften så är det ju dags för sjätte partnermötet. Och vi kommer inte att göra det i det här avsnittet men jag tänkte att vi kunde bara snabbt sammanfatta hur det sjätte bara det ska gå till. Ja, men det är samma instruktioner egentligen som man alltid har. Men att man. Det är tål att upprepas. Mm. Man upprepar de här åtagandena man har gjort om total ärlighet, tystnadslöfte och respekt för att varje läkeprocess är unik och individuell. Och man har pappersnäsdukat det Ja, just det. Det står faktiskt varje gång också. Och så ska man ha med sig sitt relationsdiagram och man ska ha med sig listan över de tre läkande kategorierna, mm. ursäkter, förlåtelse och viktiga känslomässiga yttranden. Mm. Och sen så är det lite instruktioner till den som lyssnar. Ja, men det är också avslutas med den här bilden att man ska ha ett hjärta med öron. Men också att man inte ska sitta för nära varandra och för att man inte ska röra vid varandra. Det är vi, vi svenska brukar inte röra varandra i onöda, men ibland får vi ju för oss att det är trevligt och bra. Men just i det här sammanhanget så för att inte störa det här flödet när man redovisar för varandra. Så ska man inte röra varandra under själva redovisningen. Nej, och framförallt kan man ju vara tyst och bara sitta och lyssna. Och man får skratta och man får gråta om det är passande, men inte prata. Nej, och sen så ska jag ju, jag i det här fallet, då läsa upp min lista. Den sammanställningen jag har gjort. Mm, och det finns ju liksom inget perfekt sätt att göra det på. Som du kan göra rätt eller fel. Utan det bara gå på känslan. Och om du börjar gråta så försök att fortsätta att prata. Och inte stanna upp. Och det ska ta ungefär en halvtimme. Så att man inte fastnar i långa utläggningar och monologer. Utan ganska koncentrerat och to the point. Och man kan även göra det här då på egen hand. Och då kan man till exempel titta på dem relationsdiagram som finns i boken som är författarnas då Johns och Russells. Och så kan man eh, märka lite jämföra lite där vilka likheter och skillnader som finns. Mm. Och gör man då två så gör den ena först och sen tar man en liten paus och sen så låter man den andra göra sin lista. Och så får man absolut inte glömma att det som händer i sarabbearbetning, stannar i sarabbearbetning att man känner trygg i att ingen pratar om det utanför samtalet. Nej, och resultatet av det här sjätte partnermötet och sen fortsättningen av kapitel 12 kommer alltså om en vecka. Tills dess säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Det var väl roligt att det blev ett avsnitt till Martin. Mm. Du som tyckte det var tråkigt att de nästan var slut. Ja. Jag ja. gillar alla de här det avsnitten. Det två till. Ja. Först när vi trodde att det var tio och nu blir det fjorton avsnitt. Och sen så kan man ju börja lyssna igen från ettan. Fantastiskt. Martin. Martin, kan du mm. stänga av Va? ditt alarm? Ja. ja. nu är det jag tänkt. Alltså varför har du så många alarm på? Men jag har så mycket att komma ihåg. Det här står att det här är ett alarm på att sätta ett alarm. Ja, vadå? Ja, skitsamma. Har du gjort ditt fullbordandsprev? Mm, nej, men jag har ett alarm på det. Don't tell me that your life is dull and My only is hey hey. hey, hey. Let's go crazy in the wild, and if I chance we make a child, that just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej välkomna till specialavsnitt 12b av Bonuspappan och Plusmaman. I vanliga fall är vi en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Men i dessa specialavsnitt så har vi avhandlat hur det är att göra en sorgbearbetning. Ja, vi följer handlingsprogrammet som i original heter The Grief Recovery Handbook. Och trillar ni in just nu och inte har hört något av de andra avsnitten så rekommenderar vi ju att börja om från början och lyssna på avsnitt 1. Annars har ni ingen aning om vad vi pratar om nu. Eller köpa boken. Just det, den finns på www.sorg.se och det är hemsidan för Svenska institutet för sorgbearbetning. Och det leds av Anders Magnusson. Han är vd och har även då översatt det här handlingsprogrammet som heter Sorgbearbetning. Som i originaliskt skrivet av John W. James och Russell Friedman. Och jag har ju gjort det här tillsammans med en sorgbearbetningsterapeut, utbildad och certifierad. Mm. Och du har lite mer gjort det som om du hade köpt boken och jobbat på. Ja, och min partner är ju du. Ja. Så Tack. när vi gör övningarna så är, är det dig som jag beskriver för vad jag har kommit fram till. Man kan också göra detta helt själv- men då finns det lite instruktioner- hur man gör det själv- och så ska man ju vara lite ärlig med sig själv- varför man väljer att göra det helt själv. Men det är fullt möjligt. Mm. Och i förra avsnittet så gjorde vi ju halva kapitel 12- och nu ska vi göra andra halvan. Egentligen den halvan som allt detta har lett upp till- om man har gjort alla de här övningarna som står i boken- så är det ju nu som det börjar hända saker. Mm, det är den sista hemuppgiften som kommer här snart. Som är då sorgbearbetningens fullbordansbrev. Mm, så vi kanske ska ta och läsa det då? Mm, vi tar en väldigt kort paus. Läser och återkommer. Så då har vi läst om den sista hemuppgiften. Att göra ett fullbordansbrev. Och ett fullbordansbrev ska ju inte förväxlas med ett avskedsbrev. Nej, det skriver de ju här att om man... Skriver ett avskedsbrev och inte vet vad det ska innehålla så ger ju inte det samma effekt. Sen så kan jag ju inte komma på någon som jag känner eller har träffat som, som jag vet har skrivit liksom ett avskedsbrev till en levande eller en bortgången person eller en händelse. Jo men eller så. det har jag hört. Så här man ska skriva och så ska man bränna det och säga så här, så här, hej då till det. Mm. Så att, men de rekommenderar ju att man gör det enligt den här metoden för att det ska vara en fullbordan av en relation snarare än ett avsked kanske. Ja just det, för då har man ju inte gjort alla de andra övningarna. Och vi har ju fått reda på många saker, många felaktiga föreställningar om sorg. Så det är ju intressant. Men du kanske kan förklara lite mer hur det går till att göra ett fullbordansbrev. Ja, man ska ju använda sitt relationsdiagram och även de här läkande faktorerna som man gjorde en lista på. Det var ju i förra avsnittet. Och utifrån det så ska man då skriva till en person eller om en händelse och formulera sig och då var det ju det här att man kunde be om ursäkt för någonting som man själv hade gjort. Man kan förlåta en person för att ha gjort något och sen så var det de viktiga känslomässiga uttalandena som man kan tacka för något eller säga att man blev glad eller stolt över att en person har gjort någonting då. Och det är förstås viktigt att man är fullständigt ärlig när man skriver det här. Framförallt måste man ju vara ärlig mot sig själv och sina känslor. Jag liksom att i utlopp för allting. Svartsjuka, rädsla, saknad, vrede, alla negativa känslor som vi människor kanske inte är så bekväma med att känna. Och det pratar vi om tidigt i boken. Att alla känslor är till för att kännas. Mm. De glada det... känslorna kanske vi har lättare till. Ja, men där har man ju också fått en viss övning i att ta fram och genom de här två olika diagrammen, förlustdiagrammet och relationsdiagrammet. Så man har ju liksom övat sig på att vara ärlig och titta igenom en relation då. Och du har ju skrivit brevet nu Martin. Tyckte du att det tog jättelång tid? Nej, jag hade väl lite svårt att komma igång i början. Tankarna gick lite åt olika håll och jag gick iväg och gjorde en kopp kaffe och lite sådär för att... Ladda och så. Men sen så skrev jag det väl på en halvtimme tror jag eller så. De har en sagt, timme säger de ju ungefär. Ja. Att man ska avsätta. Och man ska inte skriva för långt då. Så om man skulle säga handskrivet. Om det blir mer än tre A4 sidor. Då kanske man kan titta igenom och se om man har upprepat sig i någonting. Mm. Hur var det då att skriva? Jag tyckte att det var lite darrigt. Eller lite. Det kändes lite tomt och lite... Ja, som en ovanlig upplevelse. Mm. Vi andra har ju, lämnade ju dig ensam hemma så att du satt ju här hemma själv och mm. så. Kändes det speciellt? Ja, men det är ju så är det ju med allting man gör första gången. Och jag tror att man bär med sig, alla gör nog det, en del obearbetade känslor och tankar och sådär. Sen så blir det ju spännande att läsa upp brevet för det är ju nästa del. Man ska ju skriva det i en form som jag ber om ursäkt för eller jag förlåter dig för eller jag vill att du ska veta att till exempel om man har varit glad för någonting och sådär. Och sen så ska man avsluta det på ett speciellt sätt att man säger farväl till antingen en person då eller en händelse eller ett husdjur eller vad man har valt att inrikta det här brevet på. Mm, det var väl någon mening som man skulle helst inte byta ut orden. Utan använda de här meningarna som finns i boken. Ja, det är just att man använder ordet farväl att man avslutar kommunikationen med det. Och sen så ska man kanske inte lockas att skicka det här brevet till en person ifall det fortfarande är en levande människa. Nej, Utan detta... det är ju en privat grej. Ja, detta är ju bara för själva bearbetningen. Ja, då är vi framme vid det mm. sista partnermötet. Är det någonting speciellt vi ska säga innan det? Nej, men det är ju att man alltid upprepar de här Tre sakerna som man har åtagit sig att man ska vara totalt ärlig och att man har ett tystnadslöfte och att man respekterar allt det unika som är med i det här fallet min speciella läkeprocess. Då. Mm. Och så de praktiska instruktionerna. att ha tillgång till papper som man kan snyta och säga och gråta utan att stanna upp och så ska man inte sitta för nära varandra och inte röra varandra. Och så får man ju inte som lyssnare prata, sa du det kanske? Nej, det har jag inte sagt. Nej. Man får skratta och man får gråta och så, men man ska inte prata. Mm. Utan det är ju närvaron där. Man ska vara ett hjärta med två öron brukar de säga. Mm. Och så ska man ju inte analysera eller döma eller kritisera, inte svara. Utan man ska bara lyssna. Och sen efteråt så brukar det rekommenderas att man kanske ger varandra en stor kram. Mm. Var det några instruktioner till den som läser upp brevet? Ja, det är ju lite som är samma där att man ska välja en plats där man känner sig trygg. Att man inte är på någon offentlig plats eller så. Att man har med pappersnästdukar om man tror att man behöver. Och sedan att man, innan man börjar läsa, sluter ögonen och kanske målar upp en mental bild om det är en person som man riktar sig till. Och sen så börjar man läsa i lugnt takt och... Då kan man ju bli, få en känslomässig reaktion förstås men att man försöker fortsätta prata även om man skulle börja gråta. Sen så kan man i slutet igen stoppa till lite och blunda, tänka på den här personen så att man får en mental bild och sen säga den här avslutningen då och där är det ju viktigt att det innehåller farväl, att det blir ett farväl för att det ska bli fullständigt. Och jag tänkte läsa lite här för att vi ska klargöra vad det är man säger farväl till. För farväl låter ju väldigt, speciellt om man gör det här fullbordnadsbrevet till en person som fortfarande lever, så mm. kanske farväl låter lite konstigt. Så ska jag läsa här. Kom ihåg att du säger farväl till smärtan och till allt som var ofullständigt. Du säger inte farväl till glada minnen. Du säger inte farväl till dina trosuppfattningar. Säg farväl till den känslomässiga ofullständigheten. Säg farväl till smärtan, isoleringen och förvirringen. Säg farväl till den fysiska relationen som du hade men som nu har upphört eller förändrats. Säg farväl och låt det vara okej okay att gråta och släppa ut allting. Låt det även vara okej okay ifall du inte gråter. Det är väldigt viktigt att du säger farväl, annars kommer du antagligen att förbli ofullständig. Mm. Om man då arbetar på egen hand så är det ju viktigt att man försöker hitta någon som man litar på som man kan läsa upp brevet för då. Det kan ju vara någon kompis eller någon i familjen, det kan vara en terapeut, kan vara en präst om man tycker det är bra. Och hittar man ingen då kan man läsa upp det till exempel, man kan ha ett fotografi eller liknande eller man kan läsa det vid en gravsten om det är den personen. Men man kan även göra så att man sparar brevet, att man spelar in det eller behåller det så att man sen senare kan läsa upp det för en levande person eftersom det kan bli viktigt. Mm. Då så, är det väl dags? Ja, då tar vi sista partnermötet när jag läser mitt fullbordhandsbrev. I... Så, då har vi haft vårt sista partnermöte. Ja. Det var känslosamt mm. och vackert. Du kommer ju inte att läsa upp ditt fullbordensbrev här i podden. Det hade varit lite tokigt. Nej, det men... får man ju inte i princip. Det ska ju bara vara för ens sorgbearbetningspartner. Ja, men det finns ett exempel på ett fullbordensbrev. Ett lite kortare, ett utdrag är det bara, som jag tänkte att du kanske kunde läsa. För att man får höra själva stilen på brevet. Just det, det är de två amerikanska författarna till originalboken då. Den ena har skrivit ett brev till sin yngre bror som dog ung och det är John då. Och sen har Russell skrivit ett brev till sin exfru eller sin första fru. Och då har han skrivit så här. Kära Viv, jag har sett över vår relation och har upptäckt en del saker som jag vill säga till dig. Viv, jag ber om ursäkt för att jag var överlägsen och befallande. Viv, jag ber om ursäkt för att jag inte lyssnade på dig och för att jag inte hörde vad du försökte säga till mig. Viv, jag ber om ursäkt för att jag aldrig berättade hur mycket jag uppskattade dina färdigheter och det positiva som du bidrog med till vår affärsverksamhet. Tack! Viv, jag förlåter dig för att du inte berättade vad du tänkte och kände. Viv, jag förlåter dig för att du inte insåg att jag inte var redo att få barn och för att du inte väntade på att jag skulle bli redo. Viv, jag förlåter dig för sättet du gjorde slut på. Viv, jag vill att du ska veta hur stolt jag var över att ses tillsammans med dig. Viv, jag vill att du ska veta att jag är helt säker på att du är en underbar mor. Och att jag ibland har varit ledsen över att du och jag inte fick bli föräldrar tillsammans. Viv, jag går nu och släpper taget om smärtan. Farväl, Viv. Mm. så kan det ju låta då och det kan ju låta lite stiltigt och så men det är ändå viktigt att ha den här formen mm. för att man ska få med och släppa taget om det som gör ont. Och jag tror ju att detta, även om det blir känslomässigt direkt så tror jag ju att framförallt så kommer det att märkas längre fram i hur man mår och när man tänker på den här relationen eller personen. Ja, jag kan säga det nu innan jag tänkte fråga dig en fråga till. Men vi kommer ju ha ett avsnitt till, avsnitt 13. Där vi pratar lite om hur gör man nu? Vad händer nu? Och hur känns det nu? Och hur går man vidare och så? Med, de, med andra saker man vill säga farväl till och så. Så att nästa lördag kommer det ett avsnitt till. Även om detta var det sista som handlar om detta. Men jag tänkte att jag ändå ville fråga dig nu. Hur du känner det just nu? ja men det känns ju... Eftersom det är så precis... Efter jag har läst upp och, och jag blir ju ledsen när jag läser eftersom det handlar om en person som har betytt väldigt mycket för mig. Ja, jag vet inte vad jag ska beskriva. Det är ju känslomässigt. Det är ju lite berg- och Dahlbanan så. Förväntar du dig att det skulle bli så här? Trodde du att du skulle reagera på det här sättet? Nej, kanske inte. Jag, jag har nog en tendens att intellektualisera sorg. Så som vi har pratat om i tidigare avsnitt att jag ställer mig lite utanför. Och, och även när jag skrev det så pendlade jag lite men det var ju inte så att jag grät när jag skrev brevet. Nej. Men det är väl meningen att det ska kännas något speciellt just när man läser upp det och man faktiskt har någon som sitter och lyssnar. Tror du som jag kanske att hela processen fram till att du har gjort det här brevet och läst upp det har haft en betydelse för att få dig på ett medvetet eller undermedvetet sätt att våga släppa fram känslorna. Ja, det vet jag inte egentligen. Jag tycker mer att det första delarna att det har varit lärorikt att få veta alla de här myterna och, och klyschorna mm. om sorg. Mm. Det tycker jag har varit intressant. Sen tror jag att om jag skulle göra ett nytt relationsdiagram och ett nytt fullbordansbrev som handlar om något annat, mm. en annan person eller någon händelse eller så, då Behöver jag ju inte repetera allt innan. Och det står ju att då kan man ju i princip börja med man kan gå tillbaka till sitt förlustdiagram och hitta någon förlust där kanske. Och så gör man ett relationsdiagram över det. Mm. Och sen då, ett ja. på det. Men jag tänkte också att tror du att du hade kunnat gå från ifall jag hade sagt ifall jag då som hade gått den här mm. hos Maria Hoffman på Compassion Awareness i Kungsbacka ifall jag hade sagt att ja men så här gör du ungefär. Skriv så här och så gör så här. Tror du inte ändå att processen har varit en del av... Jo, absolut. Jag tror inte att man kan klara det vill säga, utan bok eller utan partner på något enkelt sätt eller så. Däremot kanske jag skulle ha velat gå lite snabbare fram än som vi har gjort en gång i veckan. Mm. Och då har Men jag lite längtat efter att komma fram ja, riktigt så här. Men de, de, de rekommenderar ju faktiskt att man kanske gör en till två och till och med tre dyk in i boken mm. eller möte med din sorgbearbetningscoach. Så att det är en process som inte ska ta så lång tid. Nej, jag tror du gjorde det på åtta veckor och detta är för oss trettonde vecka nu. Så att ja. vi, vi har ju och då gjorde jag det ändå lite långsammare än vad jag kunde ha gjort. Mm. Mm. Ja, men då, det Min känsla var att jag hade gärna kunnat snabba på mm. lite i början men jag hade ju inte kunnat hoppa över det. Nej, precis. Så jag tänker att, så att om man nu har lyssnat på, det på sista avsnittet och tänker att ja, men det, jag testar att göra det här så rekommenderar vi ju igen då att antingen köpa boken eller ta kontakt med en sorgbearbetningsterapeut. Ja, och de finns ju lite överallt. Man kan gå in på www.sorg.se och läsa vidare titta där också. Och sen så kan vi som sagt med Anders Magnusson ta upp lite vad som händer om man nu upptäcker är det en relation med en levande person så kan det ju hända nya saker som man behöver bearbeta. Och är det en händelse som påverkar en det kan ha varit någonting på jobbet till exempel då kan det komma nya situationer som passar där då till att man kan bearbeta dem i nuet mer. Mm. Ja, men Det ska bli spännande att prata med Anders igen. Och även se hur vi ser tillbaka på den här lilla resan. Det har ju varit en resa. Absolut. Och nu har vi båda gjort varsitt fullbordnadsbrev. Kanske inte det sista. Nej, absolut inte. Det här var ju det första. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara visvärligt. Men också härligt. Hej Hejdå! Hejdå. Ah, vad gör du Martin? Jag har läst att man kan rensa ut hemma genom att lägga det man har i tre olika högar. Ja, men vad bra. Det läste jag också i boken. Mm. Man har en hög som man slänger, en hög som man inte vet. om man Och så sparar man det ett tag till. Och ett, en hög med saker som man sparar. Vilken Nej. hög är vilken hög då? Nej, så jag har ju ett eget system. Det här längst till vänster. Det har jag inne i huset. Mittenhögen lägger jag uppe på vinden. Och den längst till höger, den flyttar jag ut till garaget. Men Martin... Ja, det är ingen utränsning, Vart tror Hej och välkomna till det sista specialavsnittet om sorgbearbetning. Med bonuspappan och. Plus mamman. Två människor som i vanliga fall gör en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Men som just nu har gjort 13 bonusavsnitt och är inne på det fjortonde om kapitel 13. Mm, det är bonus till bonusen. Mm. Och vi följer ett handlingsprogram som heter Sorgbearbetning. Och som i original är skrivet av amerikanerna John W. James och Russell Friedman. Men finns i en svensk version av Anders Magnusson. Och han är ju vd för Svenska institutet för sorgbearbetning. Och den här boken går att köpa på www.sorg.se. Och man kan även låna den på biblioteket. Mm, och en annan sak om Anders. Vet du vad det är? Att han är snygg. Ja, det är han väl också. Och kör motorcykel. Men han är även gäst i det här sista avsnittet. Ja, vad kul. Mm. Så om en stund så får ni höra honom berätta vad som kan hända när man har... Gått igenom en sorgbearbetning som avslutas med ett fullbordansbrev. En sak till om Anders Magnusson. Vad är det? Det är att han är med i avsnitt 50. Just det, så vill man höra den första intervjun där vi fick en utmaning att själva göra en sorgbearbetning. Så lyssna på avsnitt 50 eller bara intervjun i avsnitt 50,25. Mm. Ja, men då ska vi väl ta och läsa det här kapitlet nummer 13. Vad heter det nu då? Vad händer nu? Nej, vi ska läsa kapitel 13. Ja, vad händer nu? Lä vi ska läsa kapitel 13. <laughs> ja, kapitel 13 heter Vad händer nu? Ja, oh, men nu var det ju du rolig. Mm, lite i alla fall. Ja, jag skrattar haha, men eh, då gör vi det. Två sekunders paus. Ja, då har vi alltså läst kapitel 13. Vad händer nu? Nu ska det. vi prata om kapitel 13. Mm. Mycket av det som står kommer ju i intervjun med Anders Magnusson väldigt snart här. Ja, för nu kanske man känner så här. Jaha, vad händer nu? Vad ska jag göra nu? Mm. Och då är det ju så att man ska direkt, nej inte direkt, men ganska så fort faktiskt, ta tag i minst tio, sa Anders. Men två, tre kan man ju börja med, till börja med relationer som man ska bearbeta. Mm, man kan och hur gå... hittar man dem då? Man kan gå tillbaka till sitt förlustdiagram och så kan man där hitta händelser eller relationer som har påverkat en och som är ett bagage även i nutid. Och då kan man göra ett relationsdiagram baserat på dem och sen går man vidare och då går det ju mycket snabbare än att Ja, man behöver gången. inte göra hela förlustdiagrammet igen utan du tar det gamla och så Omvandlar man ju relationsdiagrammet till läkande faktorer genom att man delar upp dem som vi gjorde sist mm. med uh, ursäkter, förlåtelse, viktiga känslomässiga yttranden. Och undrar man hur det gick till så är det ju kapitel 12 i boken och vi gjorde det i kapitel 12a och b i podden. Vi hade två avsnitt just för kapitel 12, ja. Mm. Och det i sin tur gör man sedan om till ett fullbordansbrev. Ja. Och då läser man upp det helst för sin sorgbearbetningspartner. Men man måste inte ha samma partner. Men det är ju bra att man gör det för någon som vet vad sorgbearbetning är. Mm. Man kan läsa det även för ett fotografi till exempel eller vid en gravsten, men det är alltid bäst att ha en levande människa. Det blir effektfullast då, på något sätt. Mm. Sen, ju fler fullbordansbrev du gör så kommer du Enligt Anders Magnusson få det här lite mer automatiserat så att man kan när det händer nya händelser ganska snabbt gå igenom en process så att det inte blir en oförlöst sorg eller en oförlöst känsla. Ja, precis. Att man kanske kan göra det med en gång till och med när man upplever sorgen. Mm. En liten detalj som vi inte tog upp med honom var det här att många kan få en reaktion i samband med att kändisar dör. Ja, i boken tar de ju upp eh, prinsessan Dianas död som berörde jättemånga människor som blev väldigt ledsna. Mm. Och då är det, det trots att man aldrig har träffat henne och man kan inte påstå att man känner henne personligen men man har ju lärt känna henne genom artiklar och tv-program och sånt. Man har en känslomässig bindning till henne helt enkelt mm. och det är samma princip som när du förlorar ett barn. Till och med när barnet ligger i magen har du en känslomässig bindning till barnet men du har inte lärt känna barnet. Nej, man har inte träffat barnet egentligen då. Nej, du kan ju inte ta upp en massa händelser kanske direkt när du gör relationsdiagrammet över ett förlorat barn. Men då kan man ta, ta upp förväntningar och förhoppningar och så som man hade på hur det skulle bli att föda barnet. Mm. Och själva originalet till den här boken då som heter The Grief Recovery Handbook utgick ju från när man förlorar ett barn. Ja, och därför så står det en hel del här i kapitel 13 om vad man kan göra när man går vidare efter ett dödsfall. Till exempel hur det fungerar när man ska ändra adress och olika sådana juridiska saker också. Mm, och göra man, vad man ska spara och vad man inte ska spara. Och det många har upplevt när de har gjort sorgbearbetningen är att efter sorgbearbetningen så är det vissa föremål som faktiskt inte har någon känslomässig laddning längre mm. och vissa föremål vill man ha kvar som en sak men att det kan förändras ganska drastiskt efter mm. Då är det väl dags att möta Anders Magnusson för andra och kanske inte sista gången Hej igen Anders Magnusson, välkommen hit. Tack för det. Du är ju vd för Svenska institutet för sorgbearbetning. Ja, det stämmer. Och vi har använt ert då handlingsprogram, det som du har översatt och så har vi gjort specialavsnitt och detta är vår avslutning. Där vi vill få lite tips om fortsättningen och höra lite vad, vad du är nyfiken på hur det har gått för oss. Ja, vi fick ju en utmaning av dig sist vi träffades att mm. göra det här och nu har vi gjort det. Ja, och det är verkligen imponerande att se att ni praktik till handling och gjorde det. Ja, det var kul att se. Och dessutom så. Seriös som tog också. Jag har ja. jobbat genom varje avsnitt i boken och fått, fått lite hjälp och stöd av en av de som är utbildade. utbildat. Precis, Maria Hoffman på Compassion Awareness i Kungsback har jag gått hos. Mm. Och jag har då försökt göra lite mer själv med, med Maria som partner. Mm. Vad tyckte ni om jobbet i helheten? Har någonting? Jag tycker att det var lite som två delar. Och jag lärde mig först väldigt mycket om alla myter om sorg och alla klyschor och hur vi lär oss att egentligen tänka fel om sorg så det tyckte jag var en, en ögonöppnare och medan jag lärde mig det så kändes det som att jag längtade lite till själva den konkreta bearbetningen Martin var väldigt otålig <laughs> Jag kan förstå det för det är ju lite det är ganska lång startsträcka Mm. Innan man faktiskt kommer till skott och gör någonting åt det. Ja, det var mycket ja. teori kan man säga. Och ja. sen så valde ju vi att göra då lite långsammare ja. med ett avsnitt av podden till varje kapitel. Mm. Och normalt sett så när Maria gick så tror jag du hade åtta möten på tretton kapitel då. Precis, och man kunde ha gjort det ännu snabbare än man kunde haft... Två möten per vecka så mm. att det tidsmässigt hade kunnat gå ännu snabbare. Och mm. Du har ju kurser, mm. då kanske man är ännu mer intensiv än då läser man boken innan kursstart och sen har vi tre heldagar. Mm. Och, gör, och fokuserar mer på jobbet ja. än på teorin, det man kan läsa i boken. Och sen Men... lite föreläsningar, kring lite mer bakomliga tankar och sådär. Så, där. så det är, det är, man behöver ändå inhämta den informationen på något sätt- mm. Och anledningen till att vi gör det att vi inte går direkt på de här läkande handlingarna direkt, det är ju det att vi kommer alla vara med om nya förluster nya sorger. Och om man har kvar sitt grundläggande programmering sitt grundläggande förhållningssätt så kommer man använda sig av det när det händer nya saker i livet. Och då kommer man fastna med ny obebättad sorg så får man liksom göra bearbetningen, och bearbetning och tar aldrig slut. Mm. Men om man förstår liksom själva grunden, mekanismen förhållningssättet och sådär så där, alltså kan man efter några bearbetningar börjar få ett nytt förhållningssätt till sig själv, sina tankar, sina känslor så att man inte drar på sig nya saker. Så därför är den här lite förberedande, den här lite om programmeringen om man säger. Den fyller en funktion, därför den ligger där. Mm. Men jag kan definitivt känna igen mig i den här liksom, där, <laughs> rastlig sättet. Men du behöver ja. bara göra det en gång. Nu framöver när jag har gjort en bearbetning, då kan du gå direkt på bearbetningen för andra, andra saker. Som ja just det, då kan jag gå tillbaka till mitt förlustdiagram. Ja, du, du, ens... ja, du kan titta Hitta en ny relation ja. om jag inte... Innan du inte känner till Nej, det. Nej, och så diagram och läkande faktorer och fullbordnadsbrev då. Ja. Mm. Men när vi kom till handling då med relationsbevetningen och så. Och... Ja, då tyckte jag nog först så var jag rädd att jag inte var tillräckligt känslosam kanske. Mm. Att, att jag fortfarande hade det här som kan, kan vara mitt problem då att intellektualiserat mm. liksom formulera det och så men, men inte känna mig lika delaktig som, mm. som jag tror att man behöver mm. men sen så kan ju Maria vittna om att när jag väl hade formulerat mitt brev och läst upp det, då grät jag ju och mm. jag kände ju mm. väldigt starkt och... Jag kan säga att det var, även om du inte är troende på någonting så tycker jag att det var faktiskt en helig upplevelse. Hade det börjat sjunga lite änglare så hade det inte varit konstigt utan det var väldigt kraftfullt ja, att få höra ditt brev när du läste mm. mm. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Och jag kan ju vara eller visa känslor i, i olika situationer och sådär. Men jag hade nog inte riktigt heller förväntat mig, mig det. Och det blir en väldigt fin stund för oss på något sätt. Att det är den jag vill dela det med är ju den jag lever med mm. så jag är jättenöjd att du var min bearbetningspartner Maria så... yes. men sen så har jag också märkt då att jag har, och det tycker jag är lite roligt nu när jag har lärt mig om de här myterna mm. så ser jag det nästan överallt så man mm. kan nästan bli lite sådär fixerad att man kan läsa i tidningen eller man kan höra kompisar mm. ge de här felaktiga råden mm. som fortfarande är så vanliga och så hör man av Utbildade psykologer eller personer som i ens närhet som träffar en psykolog Att de har ingen aning om vad sorgbearbetning är Då tycker mm. jag att det, det är ju tjänstefel Varför har inte detta spridits <laughs> ja. och blivit ännu större ja. än vad det är då? Ja, det var ju anledningen till att jag började med det en gång i tiden det var ju, Där har jag hjälpt på ganska mycket med personutveckling innan Och även gått i terapi och läst helt med böcker och Gått på kursvård och sådär Men det är som att det är en blind fläck just kring ja. sorg i vår kultur så att tyvärr så är det så att det är många, även yrkesmän, som är helt omedvetna om vad oförlöst sorg och oförlösta känslor beror på och hur mm. man kan bearbeta det. Mm. Där vi har det här intellektuella förhållningssättet i många sammanhang där man tror att man ska må bättre bara man förstår. Mm. Men sen finns det de som sitter i väldigt mycket känslor, för du nu hör det här med lite intellektuella, lite mer kontrollerade mm. förhållningssätt och där. De brukar bli mer emotionella Allt eftersom uh -huh. Sen har man de här som är väldigt mycket uppe i känsla Som bara gråter och liksom, Det känns som ett kaos inom bordet mm. Det är inte vad som är upp eller ner fram eller bak De blir lite mer strukturerade Och får lägga saker på rätt ställen Där de är här hemma och mm. Så man närmar sig varandra under processens gång Fast man byter inte plats. Nej, men intressant. det intressant. kommer ju fortfarande vara lite kanske mer intellektuella hållet. Mm, mm. Och de emotionella är, det är åt det emotionella hållet. Men det blir att man närmar sig lite grann där till mm. någon sorts gyllene snitta. Men eh, poängen är ju inte hur man reagerar under tiden man gör övningarna. Utan metoden bygger ju på kommunikation och fullborden. Och eh, har man sagt sitt så är det det centrala. Sen hur man reagerar under tiden som man gör det- det är inte det viktiga, utan det viktiga är kommunikationen. Så att du kan gå tillbaka och tänka på det du har varit med om- och så kan du titta på det och säga- det där är det jag sagt nytt då. Och så kan man släppa det. Mm. Och sen så ligger det inte och stör längre. Mm. Och om det då kommer en ny situation- mm. där jag märker att oj, nu rörs det upp ändå mm. lite gammalt- eller ja. man, det kommer in ett nytt element i en tidigare relation då- mm. Kan man skriva ett nytt brev då? Ja, då kan du ju gå direkt på ett PS. Att skriva ett litet till. Hej igen, jag upptäckt en ny sak jag vill säga till dig. Mm. Så kan man läsa upp det för någon annan sen. Inte för motparten, men för någon Nej, just det. Mm. Då riktar man sig igen till samma person- men läser upp det för sin partner. Ja, just det, mm. precis. Mm. Läser man bara upp ps då? Ja, då läser man bara upp ps Då mm. man inte göra en ny grej då. Sen är det ju så här, okej, nu kommer vi in på lite så här teknik- kring bearbetningen, så där. För det är ju så att nu har du ju bara gjort en bearbetning- jag brukar rekommendera att man gör tio relationer mm. Då börjar det hända lite saker Vi kommer det här nya automatiska förhållning Sätt till sig själv, sina tankar och känslor ah. Och du kommer också se vad saker och ting har hemma lite grann. Du ser att man till exempel jobbar med relation till en partner som man, man har, som har lämnat den mm. För sex av tio som kommer till oss ska säga Jobbar med relation till levande person mm. Så. Dess är det den enskilt största anledningen att man kommer Det är fyra av tio Men sex av tio kommer sammanlagt för Ja, det är liksom separationer, relation till levande föräldrar, missbruk, ja, djupnivet och mm. så. Men om man jobbar med med en, en person som lever med separerat ifrån så kanske man känner sig då, man har svårt att acceptera att inte den här personen vill vara med. En. Och så gör man bearbetning på det. Försöker ju upp hoppet om en annorlunda och bättre morgondag. Men sen så vill man påminna om man kanske ser personen eller hört av oss om och så känner man det här liksom känslan av saknad, övergivenheten och så. Så kanske man tror att man har missat någonting i bearbetningen kring den här personen. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Utan det kan vara så att man har en föreställning, en idé om att den här känslan som jag har är kopplad till den här personen. Men känslan kan ju vara övergivenhet, saknad. Och sen tror vi att det handlar om den här personen. Ja, ja. då behöver man jobba igenom även sina andra separationer och övergivenhet. Så det kan vara då kanske mamma, pappa, tio separationer, vänner och så. Och tar man då alla de relationen där man har den här typen av upplevelser med separation och övergivenhet och så. Då kommer man att upptäcka hur även känslan av övergivenhet försvinner eller minskar då i den här senaste separationen. Det. Så man samverkar de här mm. olika relationerna med varandra. Så det är en aspekt i att göra bearbetning, lägga det åt sidan lite grann, vara nöjd med det jobbet, fokusera på de här nya relationerna. Och sen nu kommer upp konkreta nya händelser i de relationer man bearbetar då kan man skriva PS mm, mm. men egentligen mer viktigt att faktiskt komma igång med fler bearbetningar. Just det, det var sånt som jag, när jag tittade på mitt förlustdiagram mm. och så kunde jag hitta vi säger en, en relation som var för 25 år sedan mm. och så känner jag att den, den stör inte mig vi har liksom båda mm. gått vidare ja, och jag känner ingenting när jag tittar på hur det var eller vem hon var eller mm. sådär men tänker jag, ska man ändå bearbeta den Eller har den liksom inte haft den laddningen Så att den påverkar mig nu eller? Ja det är svårt att veta faktiskt. Mm. Och egentligen så kommer du nog inte få svaret för du har provat att göra bearbetningen Nej. Utan, Och det värsta som kan hända är Att du gör bearbetningen Som kommer kanske ta Två timmar mm. totalt sett När du känner till metoden och har gjort något. Ja just det Ja och då kanske du kommer att upptäcka att det här fanns det ingen direktladdning. Nej, det var inget alltså, jag ville ändra eller, eller ville skulle vara bättre. Nej, det behöver, och eller så det så behöver så inte handla om det heller. att du mm. var andra annorlunda. Det. det kan bara vara upplevelse. Och det kan vara så här, tack för det som var bra. Och, mm. och, och. Men eh, det vet man egentligen inte Så alltså, jag vet inte på förhand vad jag kommer hitta när jag väl sätter mig ner. Nej, Utan man kan det. bara ha en, en föreställning av att man är klar. Och det kanske man är. Men- eh, alla behöver ändå jobba igenom alla och alla, nu liksom. är inte sågarbetning för de som behöver det utan det är de som vill ha dem men mm. om man säger att man vill prova på det här så, och jobba igenom de tio relationerna, så skulle jag säga att generellt så behöver alla jobba igenom mamma, pappa eller då de vårdnadsavare som man är uppväxt med mm. eh, syskon eventuella då partner, nära vänner så de, de som har format det betyder mest för dem i sitt liv. Mm, mm. Och det behöver inte handla om att man har haft dåliga relationer- utan det kan, kan handla om att de har haft massa bra upplevelser- men att man kanske inte har gett uttryck för dem fullt ut. Mm. Ja, jag tyckte, om jag bara ska prata om mm. mitt, mitt fullbordansbrev- att det nästan var häftigast att, att kunna tacka för mm. någonting som mm. man har fått- Just det. än att när, när jag bara om ursäkt för något eller förlät mm. personen för något- ja. Så att faktiskt det som då hette viktiga... Känslomässiga yttrandena. Ja, mm. det var nästan det som tror jag berörde mig mest. Just det. Och det är väldigt olika beroende på vilken relation. Om du har haft till exempel en destruktiv relation, mycket tillitsförluster och sådär. Då kan det här med förlåtelse vara en central del. Mm. Om det är så att man kanske har en anhörig som är sjuk eller man har haft någon som har dött i förtid eller sådär. Då kan det vara de här positiva sakerna som är mer emotionella för att... Man känner sorgen över att man kommer inte få fler sådana positiva upplevelser. Nej, nej. Just Och då blir liksom saknar sorgen över det som inte blev mm. eh, mer emotionellt. Genom att det då blir emotionellt att man tackat för det som faktiskt var. Ja, ja. Och det kan man också se då i de i relationer där det kanske är för förlitade positiva. Att någon blir sjuk eller dör i förtid eller så där. Att de sakerna kan vara liksom stora. Mm. Och det kanske inte folk tänker på då att det är sorg det är som var bra. Nej det var lite så ja. att, att jag blev lite överraskad ja. nästan så. Nej så det är, man kan bli lite förvånad. Man mm. får lite tillit i processen och så får man se vad man hittar. Och det är lite så det är för mig också när jag gör då, att Jag vet inte själv. Mm. Jag har en liten fundering och det var när jag då var klar. Fullbordansbrevet och sen då de här, den här veckan efter och lite sådär. Mm. Så har jag gått och tänkt på att oj borde det inte hända någonting stort nu mm. <laughs> och sen så har jag tänkt att men är det är väl meningen att det inte ska kännas <laughs> så ja, just det, ja, det, ja, det ja, blir en liten det. sådär ja. liksom att, för det var ju i sig en, liksom en liten ja. aha-upplevelse ja, men du, så då tror man ju att det ska följas ja. av, av något men istället så har det liksom lugnat ner sig på något sätt ja, det. och det är väl det kanske då som är meningen ja det är lite kul faktiskt, jag hade lite samma upplevelse för nu var är min första bearbetning ja. jag också, nu ska jag som har någon så positiv upplevelse- och känsla där Men egentligen är det- att man tar bort sorgen. Mm, mm. <laughs> inte att man lägger till någonting nytt. Nej, nej. Så många upptäcker så här att man inte tänker på- det som man har varit med om- som varit nej. smärtsamt längre. Man slutar nej. gå äldare. Så att det försvinner. Alltså man kan ju gå tillbaka och minnas. Ja. Man tappar ju inte minnen, men det vill sluta störa en. Mm. Och sen så kanske man blir på en vecka, två veckor senare så bara- Oj, jag har inte gått och tänkt på det som jag brukar. Den har... kan man säga att de indirekta effekterna kan man ju se att man kanske har lite mer energi. Man är lite mm. mer närvarande i livet. Det är sådana saker. Mm. Men eh, fler bearbetningar är ju mm. rent, ja, det. Ja, det. blir nästa, en nästa utmaning. Vi får göra en bra stycke. Jag tror sen att när man gör det och börjar få ett nytt förhållningssätt till sig själv och inte ha de här grejerna så jag också att du, för det lite på sitt Man gör att man gör kanske lite livsförändringar. Man kanske börjar mm. rensa ut lite grann hemma. Nu blir de om, skaffa sig nya intressen. Man ja, friar det i livet. Mm. Sådär. Mm. blir lite mer sann mot sig själv, tror jag. Men det jag menar, du har ju också kört mycket. Nu mm. pratar vi... Ja, det är <laughs> ja. ja jo, men jag gick ju hos Maria. Och det var ju... Jag tycker också det var väldigt skönt att ha någon som samtidigt som jag gjorde det petade lite på mig ifall jag fastnade i intellektualisering mm. eller att jag inte... Jag tror att hon många gånger sa att jag inte släppte fram känslorna ordentligt mm, och så. Och inte mer kontrollerad. Så. Ja, och... Eh... Ja, man har gått ett liv och rävat på det. Så är det är inte så konstigt. Nej, precis. Jag rekommenderar ju att ha någon med sig på mm. resan som är utbildad ja. och, eller har gått det själv så här. Så ja, det... allt annat lika så är det ju att föredra, såklart. Ja. Det är en kostnad på det normalt. Precis. Men har du märkt någon effekt konkret så att, att du inte... Ja, nej, men nu när du sa det här så kommer jag också tänka på att jag inte tänker på det så mycket nej. som jag tänkte på det för kanske. Att jag inte går och älta, går det, eller bli sorglig eller mm. blir, sorg, blir sorgsen hette mm. det väl. Mm. Så det är, det är nog den effekten som, som har varit. Och då tänker jag kanske inte på att jag inte tänker på nej, det. Så precis. nu när du sa det så ja. tänkte jag på att jag inte hade tänkt nej. på det. Så ja, för det är, det är en sån där sak som man kanske inte asserar just med sorg, men att All den här energin och tiden som du går åt att mm. tänka på gamla upplevelser som man egentligen skulle kunna ägna åt att leva här och nu. Mm. Då kanske man lägger med mindfulness eller meditation, yoga och sånt mm. där. Men, mm. men att bli av med det där bagaget som mm. man går att bära på, det gör ju en fri i utan att behöva använda sig av tekniker för att försöka vara närvarande. Man blir ju närvarande automatiskt. Ja, men absolut. Och sen så, även att jag tyckte att. Eh... Jag fick väldigt mycket verktyg. Även om du tyckte det var tråkigt, den första delen av boken, så tyckte jag att den var bra. Alltså för, jag, för mig var det jättebra att sluta tänka på fel sätt. Att bara det gjorde att lite av bagaget släppte, tyckte jag. Och även att jag slutar försöka rädda andra genom att när de är ledsna och sorgsna, så har jag slutat att säga alla de här klisterna till dem. Mm. Och det har också, tycker jag, gjort en lättnad för mig. Så att, för ja, mig... för det går ju inte att få folk att må bra när de är ledsna kring någonting som är de är ledsna kring. Så. Sen, om någon är ledsen så är man ju det för att det har hänt något sorgligt och det är ju en normal reaktion. Det jag brukar skämta med det där så när jag ser någon som. Alltså på kurserna brukar jag skämta om det. Alltså vi säger ju ofta var inte ledsen det går över. då brukar jag vända på det och här så slutar skratta var inte glad det går över <går> Just det för det är samma lika Ja, men, vårt, känsla. ja. ja. Nej, men jag tycker att jag har blivit en alltså bara på det här att jag har blivit en bättre mamma jag har liksom tillåtit mina barn att ha sina känslor jag har slutat säga liksom, sluta vara ledsen och sluta vad har du i ledsen nu mm. men var det en stund har jag alltså mm. mer jätteofta känner jag det så att det har varit en ganska påtaglig förändring tycker jag. Så jag kommer på dig själv där liksom, här brukar jag säga det här nu gör jag ja, nytt Ja liksom. precis det har jag känt många gånger speciellt med den minsta då att jag ja faktiskt När hon är sur så har jag oftast förr kanske tyckt att nämen, sluta vara sur <skratt> eller försökt att göra henne glad. Mm. Nu har jag så att ja, du är sur. Ja, men, mm, det är aha. okej. Du ja, får det. Okay. det. det ja, och, och, äh. Även att jag har så här sagt, som sagt ett namn på hennes känslor snarare mm. än att försöka ta bort den. Just det. Att aha, nu är du arg. Mm. Ja, men vad spännande. Mm. Med en förr. Men sluta vara ja, arg ärligt. har jag väldigt mycket för. Låta henne få ha rätt i sina känslor. <skratt> ja, precis. Mm. Så det, har, det tycker jag har gjort en förändring i mig. Det är som en föräldrakurs också. Ja, faktiskt. Ja, Absolut. Cool. Ja, men jag tycker också att det har varit avslappnande på något sätt att det har varit en stress för mm. att jag vill förändra andra människors känslor mm. och den stressen har släppt. Så att jag tycker att jag har blivit mer alltså jag, jag kan lägga fokus på själv istället. Ja, jag tycker att det har varit skönt att jag förtag mig. Ja men när någon är jätteledsen och jätteupprörd mm. Oj, nu måste jag ja. trösta och fixa ja. det här. Och jag tänker, nej, det måste jag inte. Och det har varit jättekul, tycker jag. Det kan räcka om att vara närvarande, bara Ja, att finnas där. Så jag har varit mycket så här. Jag skriver så här: Kram istället så här. Ja. Eller någonting istället för att ja, men gör så här, gör så här, gör nej. så här. Jag tänkte just, du sa också att dödsfall är den största enskilda anledningen till mm. att man har sorgbearbetning. Kan du säga något kort om där, hur man går vidare efter ett brev? Det kan mm. ju vara. Problem när man märker att oj, nu är det ett år sedan eller nu skulle den personen fyllt 50 år. Mm. Eller nu, mm. och, och det finns några så här. Rensa ut kläder och, ja. och sådana grejer. Ja. När det, alltså, årsdagar sånt där. Det går att skriva PS. Mm. Eller bara prata rakt ut. Jag saknar det nu mamma. Mm. Jag, jag tänker på dig När vi andra delar det med någon. Det är kommunikation att fortsätta med den. För jag menar, även om en person är död så fortsätter den känslomässiga relationen så länge man själv lever. Ja, så det handlar ju om att ta upp det som dyker upp här och nu. Liksom inte trycka ner utan ut med det. Liksom så. Sen när det gäller det som var inne på med kanske den här fysiska uträttning eller kläder eller tillhörigheter och sådär så brukar det Ge sig när man har landat i det känslomässiga Min, Mitt tips är att man inte gör något drastiskt Om man kan undvika i alla fall Att man undviker drastiska förändringar Närmsta året efter När anhörig stöd mm. I möjligaste mån Sen kanske man måste för ekonomins skull Sälja hus och flytta och sådär, mm, Men mm. Om man kan sitta lite still i båten Och fokusera på det emotionella arbetet först mm. Så är det väl att, att föredra dem. Men sen om man har gjort bearbetningen och lantred, då kan man ju börja, som i boken beskriver, med tre högsmetoder. Mm. Att man, det som man vet att man vill behålla, det behåller man. Och det man vet att man vill göra sig av med, det gör man sig av med. Och det man inte vet om man vill göra sig av med eller behålla, det lägger man i en tredje hög. Och så lägger man den högen åt sidan några dagar. Och sen tar man fram den och delar upp den igen. Just det. Men det där är efter bearbetningen. Mm. För om du inte har gjort en bearbetning, då kommer du ha känslomässig laddning, koppling kring alla ägodelar. För man... Tänk att det här var mammas eller det här var min frus mm. saker. Och sen så vill man hålla kvar relationen och tror att man ska bli av med det man har kvar. Man gör så med de här sakerna som är laddade med en persons mm. energi. Men när man gör bearbetning och tar hand om det emotionella. Då är det helt plötsligt bara saker. Mm. Och då kan man titta på sakerna. Tycker jag om den här saken eller inte? Ger dem energi eller inte? Och sen utifrån det tar beslut man vill behålla ja, det. För är bara en sak. Mm. För den emotionella relationen, den bär man ju med sig ändå. Mm. Mm. Och man kan börja bearbeta egentligen så fort som möjligt efter ett dödsfall. Man ska inte vänta. Nej, jag, gjorde, nej, jag, hade, en, en, jag hade en kollega som dog i våras. Jag känt, jag även mentor och honom och sådär. Jag kände honom i 15 års tid. Oj. Jobbar med mig sedan jag startade serverbetningen. Och eller mer än 15 år, egentligen mm. 17 år. Men jag började i den bearbetningen samma dag som han dog. Mm. Fast det tog mig typ 3-4 veckor att slutföra bearbetningen. Mm. Mm. Men jag började med att ta, skriva ner allting som jag kom att tänka på. Mm. För direkt när någon dör eller man skiljer sig, man får något smärtsamt besked. Att direkt så sätta igång en genomgång av relationen för att identifiera vad var bra relationen? Vad var dåligt? Vad kommer inte bli utifrån det som har hänt? Den processen sätter vi igång direkt för att se vad det är för någonting som mm. jag har förlorat. Och det är det som vi försöker efterlikna i relationsdiagrammet. Mm. Mm. Istället för att då trycka undan det där och sen försöka lyfta fram det längre fram så tog jag bara upp min iPhone. Öppnade anteckning och skrev hans namn överst och sen skrev jag ner allting som jag kom att tänka på. Mm. Och när jag hade skrivit ner det då kunde jag släppa det för då visste jag nu har jag sparat det. Mm. Mm. Och sen så när jag levde i det, liksom han dök upp till och från och skrev, kompletterade det här. Så alltså jag och föreläste och sådär så var det begravning och fixa med det och så. Och sen så, typ det tror jag var på, ja precis innan begravningen, dagen mm. innan begravningen så hade jag fått till liksom själva. Nej vänta det stämmer inte fast det var dagen efter begravningen. Okay, yeah. <laughs> För det blev lite brutet på talet på i besökande. Mm. Men jag hade skrivit klart det jag hade hunnit läsa upp det så här så att det tog ungefär en knapp månad att göra den processen. Och då kände jag till verktyget. Mm. Och det var en, en nära eh, vän då. Men för de flesta som inte känner till verktyget. Då kanske det tar ett par, tre månader efter dödsfallet. Innan man anmäler sig till en workshop. Mm. Mm. När man har landat lite grann med vad är, vad är det faktiskt för mm. någonting som jag har förlorat. För man sätter sig inte ner och bara läser nej, en bok nej. direkt efter dödsfallet. Men har du metoden, då kan du starta igång för mm. fort som helst. Och det är aldrig för sent att börja? Nej jag har ju haft deltagare Jag hade en 70-plussare Som jobbar med relation till sin mamma men Framförallt och saker som hade hänt när, I hennes i relation till mamma När hon var 2-4 år gammal Så det var 70 år senare så, hon bearbetning. Och, så det är aldrig för sent Och hon var väldigt nöjd med det Att mm. mamma hade flyttat ner ifrån huvudet till hjärtat mm. Istället för att gå och älta de här gamla sakerna så kunde du liksom släppa det ältandet i huvudet. Och sen så bara känna kärlek och tacksamhet mm. till sin mamma för det som hon faktiskt fick. Ja, vad fint. Men det är ju bra att du vet. För och det var 20 det... år efter mamman. 20 efter år efter ja. mamman dog 70 också. 70 år innan det hände. Ja. ja, det är aldrig för sent. Och det går att göra så tidigt som möjligt men aldrig för sent. Nej, så kan man säga. Mm. Nej, och vi hoppas ju att fler ska hitta till www.sorg.se. Ja, och boken går att köpa som sagt. Men den finns också på bibliotek. ja pengarna sätter inte käppar i hjulet för så Nej, det alltså, det så... Men det är ju då vet jag. Ja. Mm. Och de här arbetsmaterialen den hoppas jag att du är lite, lite närmare på också. Ja, absolut, det, ja, det, med... det har jag missat faktiskt. Ja. Så det, det ska bli spännande. Mm. Jag vill gärna fortsätta med, med fler relationer också. det spännande Då ses vi om ett år igen. Ja, <här> <här> ja med 10 B. Vet du, ja. det ja. Ja. Tack Anders för att du kom hit till. Ja, tack och kul. Och vi har med. Igen. Mm. Mm. Ja. Ja, tack, Tack. Jag vill få se om vi får träffa Anders om ett år igen. Och om vi kanske har gjort några relationsdiagram och mm. Jag Mm. Det är att... spännande. Ja, jag tror att det är lika bra. Kanske och... svävar vi någon meter ovanför, luft... ovanför marken då. Som som helgon. Ja, jag tror det är viktigt att eh, sätta igång ganska snart så att man inte glömmer av det. Det är ju samma när man tänker att man ska Börja träna eller äta bättre eller sådär. Att, eh... Vi har ju varit lite jagade av att vi måste lägga ut i podden. Mm. Så vi borde egentligen ha någon sån där... Deadline? Ja, vi kan tävla. Du gillar ju att tävla. <laughs> Vem som gör flest? Vem lyckas först göra tio <laughs> nej Jag tror att vi ska hålla jämna steg och, och försöka kanske ha ett varannan vecka. Vad tror du om det? Ja, jag är inte mer sällan. Nej, men som sagt, vad har du med dig det nu? Detta är det sista avsnittet. Vi gjorde en liten kort summering i förra avsnittet men nu blir det den ännu större summeringen. Det var lite som vi pratade med Anders om att det är dels att man lär sig mycket om sorg om myter och klyschor och sånt att man lär sig fel och sen själva processen att man faktiskt gör någonting. Det går liksom inte att tänka bort sorgen utan man måste göra en handling att aktivt bearbeta det och säga farväl till en relation till exempel. Så jag är fortfarande nyfiken på effekten och sen hur det blir när fler relationer är bearbetade. Så jag är väldigt positiv. Ja, jag känner också det, speciellt nu efter att jag pratade med Anders, att det här var bara början. Och man tänker att det har ju ändå hänt en hel del känslomässigt och bara på genom att göra den här första delen kan man säga. Mm. Med ett relationsdiagram och ett brev mm. Så jag, är, jag tycker det ska bli jättekul att fortsätta. Sen kan man väl tycka att det är lite flummigt sådär att man ska tacka badstranden när man har varit på utlandssemester och så. Men samtidigt kommer man fram till att det fungerar och att man mår bättre när man kommer hem. Om man har liksom sagt farväl till guiden som hjälpte en och sådär. Då ska man ju absolut göra det. Jag har ju inte tillräckligt stor erfarenhet så att jag vet om det passar mig att göra en sån bearbetning direkt i slutet av en semesterresa till exempel som Anders gjorde med sin familj. Ja, men jag tänker att det blir mer som att man lever med den här. Man lever med att man sätter ord på sin tacksamhet och man uttrycker när man kanske blir även sårad eller störd av någonting. Istället för att gå och bära det inom, inombords. Mm. Att man verbaliserar det. Att det är viktigt. Mm. Och jag tror ju att det känns ju som de som har det här lite som livsfilosofi. Verkar ju må väldigt bra. Mm. Så jag är, som sagt ser fram emot att eh, nå den nivån någon gång i framtiden. Ja, nu känns det lite vemodigt tycker jag. Att de här specialavsnitten är slut. Mm. Men sen samtidigt känns det lite bra att vi får lite mer tid över till vårt vanliga liv. Och den vanliga podden. Den vanliga podden framför allt. Och ni som lyssnar på det här nu samma dag som ni sänds. Så kan ni se fram emot avsnitt 64 som kommer på måndag. Och där får ni träffa, inte träffa, men ni får lyssna på Emily och Emily. Och även Linda. Just det. Linda Junggren Syding som är jurist i Stockholm. Och hon pratar lite om hur det är för samkönade par, till exempel när det gäller adoption. Ja, ska vi tacka den här upplevelsen <laughs> nu? Ja, just det. Vi kan eh, göra en liten snabb bearbetning och säga farväl till poddens specialavsnitt. Ja, tack Martin. Jag uppskattar att du gjorde detta med mig. Och jag ber dig om ursäkt ifall jag har varit jobbig under den här tiden eller under inspelningarna. Jag vill att du ska veta att jag, även om jag driver med dig, uppskattar dina dåliga skämt. Tack. Och tack Anders Magnusson, vd för Svenska Institutet för sorgbearbetning. Ni som är mer nyfikna kan gå in på www.sorg.se. Där finns en gratis pdf-bok som heter När brustna hjärtan läker- där finns även föreläsningar och en del arbetsmaterial som man kan ha nytta av förutom att man kan köpa boken Sorgbearbetning. Och jag vill ju också tacka Maria Hoffman och Louise Lidhagen på Compassion Awareness i Kungsbacka som erbjuder sig att gå igenom det här med mig. Ja, ni kan ju hitta Sorgbearbetningscoacher lite överallt i Sverige och som sagt bor ni nära Kungsbacka så kan vi ju tipsa om www CompassionAwareness.se Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt men också härligt Hej, Hej då! då! Vad ska vi göra med de här högarna och saker Martin? Du får göra en hög till med saker som du slänger Skulle man kunna lägga allting i en stor hög som man sen sparar? Nej, man skulle kunna lägga allting i en stor hög som man sedan skänker bort Det låter läskigt Wow, det känns som att detta som vi spelar in nu, det kommer inte vara alla våra lyssnare som hör det. Nej, det är bara de som är riktigt engagerade och eh, duktiga som kommer ända fram till slutet. Grattis du som hör detta. Du har lyckats lyssna på alla 10 eller 13 avsnitt var det väl sammanslaget. Mm, och hoppas att du har blivit intresserad av att testa själv. Jag tyckte faktiskt att det gav mycket för mig i den relationen som jag valde att bearbeta. Och jag är fortfarande så där att jag tänker på att jag borde gå igenom fler Men du är så relationer. sorglös, Martin. Ingenting rubbar dig. Sorgfri, kan man väl säga. Jag är lyckligt lottad, tror jag. Ja, jag tror att du är... Antingen att du har ett hjärta av sten eller ett minne <laughs> av fluff. Jag tror att du liksom inte kommer ihåg någonting sorgligt som har hänt dig i ditt liv. Men det har ju faktiskt inte hänt så mycket sorgligt. Och de sakerna som har hänt tror jag att jag har liksom kunnat sortera bort någonstans eller känna att ja, men det är en del av livet. Man förlorar några närstående. Men sen så får jag ju nya. Till exempel en familj, tack vare dig. Du borde heta Lycke. <laughs> ja, just det. Som eh, min bonusson. Min son. Mm. Vår son. Världens son. Ja, det är hans meknan faktiskt. Nu orkar jag inte lyssna mer. Har jag har lyssnat på alla de här avsnitten. Och nu ska jag sova gott en liten stund innan jag går till jobbet. Mm, vi hörs igen snart i en podd nära dig. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej hejdå! då! Ska vi hoppa över Outro att vi inte säger någonting efter det där Hejdå eller så kan vi så här utlysa en efterlysning ifall det var någon som orkade lyssna på alla avsnitten på raken. Ja, just det. Så om någon mailar och säger att de har hört det hemliga lösenordet som är swordfish. För det är det alltid. För det... swordfish. Swordfish. Ja, det är Men det är stavas swordfish. <laughs> kan man lösenordet swordfish och det är nämligen från... även stava till det. Ja. Och uttala det. Och det är från en brönda marksfilm film nämligen. Då får man en bok som vi kommer att skicka ut. Ja, man kan få en svarbearbetningsbok för jag tror vi har tre. Jättebra idé. Maila bonuspappan.plusmamman och skriv swordfish. Eller swordfish. Det är valfritt. Hej då. Igen. Och igen. Hej då. Hej då. Hej då.